Du lytter til øh, Med Noget på Spil på 24 /7. Mit navn det er Kristoffer Tauber, og øh, ved siden af mig har jeg min sidemarker Toastmaster Morten Christiansen. Det er det, du hedder i dag. Fedt. Det er sådan, øh, altså, vi er jo sådan nogle eksterne banditter herinde på 24 så vi må ikke kalde hinanden øh, værter. Og i den her sæson af Med Noget på Spil, der snakker vi om kreativitet. Og øh, det store spørgsmål, det er jo, om man skal leve af den der forbandede kreativitet eller for kreativiteten. Og i dag, der har vi besøg af mat, og nu skal jeg se, om jeg kan sige navnet, altså det borgerlige navn rigtigt, Mathilde Digmann. Diman, du er så Ej, damn it. Okay. Vi har besøg af Matt, a.k.a. Mathilde Demand, som jeg vil kalde en form for mixed martial artist. Altså en, en, sådan en mixed media artist, en kunstner med mange hjerne i som begår sig på mange forskellige platforme, stilarter og udtryk. Og universet, det er sådan tegnefilm, øh, smeltende heavy metal-bogstaver og sådan ranglede med lange ben, og så også en øh, masse katte. Kan du øh, se dig selv i den beskrivelse? Hvad? Ja, jeg synes faktisk, den er meget, meget præcis. er især jo er et kæmpe, et kæmpe tema. Så, ja. Jeg glemte faktisk, inden det, der sagde jeg også, at det var lidt hiphoppet. Ja. Er der også lidt hiphop-inspiration i din... Det øh... er der. Altså, det er der mere metal måske i forhold til typografien. Ikke? Altså, ja. man, det kommer rigtig meget fra metalscenen jo, men hiphop er bare mere sådan nært mit hjerte, kan man sige. Ikke? Det er meget det, jeg lytter til, når jeg laver mine ting. Jeg ved ikke, om det kommer ud igennem tingene. Det tror jeg, man det er kan lidt sådan... en vibe, Ja, her. Mm -hmm. det synes jeg også, der er. Altså, sådan Morten, lige inden vi mødtes her, der sad vi og vibede lidt over en væg, du havde lavet til Street Art Brande, tror det var, den der Street Art Festival. Ja. Og vi begge to er også malere og, og graffiti-malere, så vi var sådan, okay, det der, det er shit. Der Nå. var sådan en stor kat, hvor der stod uh, race Hell henover, ja. og så stod der <laughs> Productivity for... Ja, jeg kan ikke helt huske, Det Reproductive Rights for All, eller sådan noget. Ah, yes, ja, det var okay. lige der omkring, hvor de banede abort. Roe ja. versus Wade. Ja, weight. Exactly. Ah, okay. Altså, så, så der er nogle banging hiphop elementer i det der. Også bare det der med at male på en væg, er sådan ret hip-hop, <laughs> ja, jo. Det, ja, det er, det er det jo på en måde, Der skal ja. ikke så meget mere til, så... Ja. <laughs> så er jeg hiphop. Hip hip ja, <laughs> altså, nu sagde du lige inden her, vi gik i gang, at du lige har snakket med din redaktør i Chile. Mm -hmm. Kan du lige prøve at sætte sæt mig ind i det? Jamen, jeg får for Soto, min første grafisk roman, ud i Chile. Ja, så, men så vi deler den op i nogle mindre dele, for de har ikke råd til at udgive hele. Det er jo, den er jo så lang. Så, ja. <laughs> så lang? Hvor lang er den? Den er 366 sider. Okay. Ja, så det er simpelthen noget med at vælge de bedste snaser ud og udgive. Mm, ja, yeah, jeg tror faktisk, at vi tager, altså, vi tager de første 64 sider, og så de næste, og så, så vi, vi deler den måske på 3-4 stykker, sådan, så folk har råd til at købe den, så de har råd til at printe den. Og så gør vi det. Det er også en lidt mere undergrundstilgang egentlig, at lave små, scenes, altså mindre publikationer. Og så ligesom på et eller andet tidspunkt kommer den store måske. Ikke? Så, ja. Er det simpelthen sådan en bevidst strategi i Chile? Altså eller sådan for, for redaktøren der? For hans side, ja. Okay. Ja. For at folk skal have råd til den? Ja Okay. Ja. Er der andre øh, projekter, som du lige kan fremhæve her i starten, du har gang i for tiden? Altså, jeg har jo gang i Bad Boys nummer 2-bog, øh, som kommer her 22. september. Uh! ja. Okay. Lige så lang, længere, faktisk, end øh, Soto. Hvad kommer den til at handle om? Den handler om... Altså, man kan sige, at Kat, som vi møder i Soto, er jo rimelig fucked up, og har rigtig mange issues, og, altså dater og alle mulige udulige typer, og ja, ryger for meget weed og alle de her ting. Og så... Toren er ligesom sådan en kats vej til en bedring, til en heling måske. Ikke en fuldstændig, men det, det er på vejen derhen. Jeg kan ikke sige for meget. Nej, nej, selvfølgelig. Okay, ja. Jeg føler allerede, at jeg siger for meget. <laughs> det er fair. Det er fair. Alle der, det kommer vi ind på. Men først så skal jeg også lige høre her til min, øh, til min venstre. Hvordan øh, har du det, Morten? Jeg har det godt. Jeg, øh, jeg er vil inspireret for tiden. Vi Alle de her interviews, vi laver her, vi har så mange fede mennesker inden. Jeg glæder mig rigtig meget til at, at, at, at høre Mats historie i dag. Den, øh, den tror jeg, jeg kommer til at være sundlig på på en øh, god og inspirerende måde. Og jeg synes bare, der, der er kommet så mange gode råd, som jeg selv har, har suget øh, sindssygt meget til mig. Altså, øh, jeg, jeg har lyst til at sige op og øh, få mit daglige job og bare du ved, gå ud og være kreativ øh, hele tiden. Det er også i mit arbejde, men øh, folk, er, folk er seje. Det er fandme nogle fede vi har ind? Det, det synes jeg det er min vej lige for tiden. Altså, det, er, det, det, kan, det kan jeg godt forstå. Det er også vildt, det der. Man kan sige, dem vi som også snakker med. Nu snakkede jeg med, med, med Sweat sidste gang, og det skal vi også lige ind på. Men det der med også bare sådan at leve. Altså, han mente jo også det der med, at han skulle bare leve for sin kunst. Nu har han graffiti-maler. Det er måske endnu mere niche end det vi skal snakke om i dag på en eller anden måde. Men det der med at leve af at male bogstaver på, på en væg. Er det var nemlig helt sygt. sygt. Altså, og, og den måde, han snakkede om, at han... Det gjorde han ligesom, øh, du ved, nærmest fuldtid. Og så øh, var han også fuldtid på et job på et reklamebureau, som øh, yeah. undertegnede os. Og så til sidst var han sådan, det, det kan jeg jo ikke. Jeg har to, to arbejde nu. Og så gik han bare graffild yeah. så er det fandme lykkes, hvor jeg tænkte. Ikke, det forstår jeg ikke, der er, men det, er, det var så nice. Altså en god historie, som vi fik lige bagefter, at vi havde slukket mikrofoner, det var jo faktisk også, at han havde siddet i spillet i Central Booking i Bronx. For, og det var ikke for graffiti faktisk, men det var for... Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige det her, men han kommer sikkert ikke til at høre det af afsnit. Han er med graffiti. Han har siddet i fængslet, i Central Booking Bronx for at køre på en indisk togchaufførs togkort. Det var han simpelthen råd to dage i spillet for. Det var ret vildt. Det, det, det vil jeg bare lige sige. Jeg synes bare, det var, var grineren at, at slutte på. Udover det, altså Matt, har du det godt? Jeg har det super godt, ja. Det synes jeg. Ja. Okay. Du er på Andersen og Marjara. Det var jeg. Her til morgen. Ja, så kan det kun gå Altid godt god derfra. Ja, de, ja, der er lidt crowded. Der er mange turister. men altså, ja. ja, til dem, der ikke ved, hvad det er, så det er en café på Nørrebrogade, som rigtig mange mennesker ynder at besøge. Der er sådan nogle fede, grå cementvægge, og der er sådan lidt rough derinde. Er der er lidt fed. rough, ja. Ja. Gode, gode kager og god kaffe. Det er godt. Har du været der? Jeg har også været der, ja. Selvfølgelig har du det. Ja, jeg havde jo en, en uh, madblog i gamle dage, oh, ja. så der har jeg været og filme og fortælle om, hvad de lavede derinde. Mm. Stærkt. Ja. Nå, hvad hedder det? Hvis vi lige skal, inden vi øh, kommer til Mats historie, hvis vi lige skal snakke om, hvad vi lærte sidst af Sweat, altså graffiti-maleren Sweat, som, som jeg tror, du kaldte Danmarks største graffiti eksport ja. så synes jeg, at nummer et, hvis vi lige skal tage tre, du har faktisk, kan se her på vores rundown, lavet fire. Ja, jeg kom lige med en. Okay, okay. Nå, nok. Jamen, altså, jeg vil starte med den her, der, hvor jeg har skrevet, at det kan være, at man simpelthen bliver skarpere af at komme derud, hvor man måske ikke er økonomisk godt med, for så ser man virkelig, hvad det er, man vil. Det var egentlig ikke noget, han sagde, men det var noget, jeg fik ud af det der med, at han sagde, at han faktisk sad i vinters og var sådan... Jeg ved, ikke, hvad jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal tjene penge. Og så, blev, så forklarede han jo det her med, at han kom til at opdatere sin webshop. Han begyndte at tænke i andre veje med at sælge ting. Han begyndte at tænke mere i sociale medier. Altså han blev faktisk, kunne jeg se, det kan godt være, han ikke selv sagde det, men han blev skarpere af det. Helt klart, og han, ja, man kunne også se det på de malerier, han har lavet det sidste stykke tid, hvor meget han har pushet, at nu kan man købe dem. Agtig, ikke? Præcis. Ja. ja, og så var der nummer to, som jeg også ville komme ind på. Det var det her med, vi også snakkede om, at Sweat han maler graffiti, intet andet han sagde til os: lad være med at gå på kompromis. Lad være med sådan at gå på, altså det jeg nok vil i hvert fald gøre råd til. Det var at lad være med at gå for meget på kompromis med, hvad du laver. Altså, hvis du godt kan lide at male de der bogstaver, jamen så prøv med det. Hvis du godt kan lide at lave tegneserier med katte, så prøv med det. <laughs> nu tog jeg bare lige dit eksempel. <laughs> hvad hedder det? Men det der med måske at lade andre bedømme det, og så ligesom se, hvad kan folk faktisk godt lide, i stedet for at prøve, og så se, hvad kan andre mennesker godt lide? Eller sådan, jeg vil gerne prøve at ramme den brede masse. Ja, så altså det der med at være stedig på noget, så er som graffiti, at det egentlig stadig kan lade sig gøre, hvis man holder fast i den stedighed, fordi så har du lige pludselig bare fundet din helt egen fede måde at gøre det på, og så skal der nok være et publikum. True. Og den tredje, det var noget, jeg skrev ned, det var, han konkluderede ligesom, at han havde fået gennem graffiti et livsjob. Altså han har simpelthen fået et livsjob, som både er ens arbejde og ens hobby, og det anbefalede han faktisk folk at gøre. Som du snakkede om før, han sad på et reklamebureau med et graffiti ved siden af. Lige pludselig havde han to fuldtidsjobs, så ville han hellere bare gøre sin store passion til sit job. Og det synes jeg også godt, man kan tage med. Selvfølgelig med forbehold. Altså, vi lærer meget i den her sæson her. Og der er nogen, der siger, at man måske ikke skal gøre det. Der er nogen, der siger, at man skal gøre det. Men man kan måske prøve at spejle sig i de personer, og så vurdere selv. Helt klart. Og øh, så har jeg jo lige været i at smide et sidste punkt ind, som øh, var det her med at lave nogle vanvittige projekter. Sweat havde jo lavet det her projekt, hvor han malede 100 pieces på 100 dage senere lavede han 50 pieces på 24 timer, da han fyldte 50. Så det her med, at han har pushet sig selv fuldstændig sindssygt ud i nogle vanvittige situationer. Og de her projekter, de har ligesom gjort, at han lærte noget nyt om sig selv. Og han lærte i hvert fald mest noget nyt om sig selv som artist. der han lavede 100 pieces på 100 dage, der fandt han en helt ny tilgang til at male graffiti. det var som om, han genopfandt sin passion for at male graffiti. Og så lige pludselig... Havde han det meget federe over det, og, øh, og skabte en ny stil, som den han også kører meget på i dag. Så okay. kaster ud i et eller andet vanvittigt projekt. Skriv en øh, 300-siders øh, tegneserie eller et eller andet. Mm -hmm. Har du haft sådan nogle vanvittige projekter? Masser, masser. Ja, jeg har lært så meget af dem alle sammen. Altså. Kan du komme med et eksempel? Jamen et er også, det er også en mur, et murprojekt, hvor jeg malede en gavl. Altså min første gavl, som var ja. bare sådan noget, du ved, op i liften, og sad deroppe og ryste i 18 meters højde i vinden, indtil man ligesom havde styr på det, og der, der skete en masse under det projekt, og en masse konflikter med kunden og så sådan noget, som, som virkelig pressede mig ud, men som også faktisk fik mig til at forstå, sådan, at jeg er kunstner med stort God altså ja. Hvad var det for et gavlprojekt Var det det, jeg læste om, du vandt? Ja, Amapio, ja? Ja. Ja. ja. Kan du lige prøve at sætte dig ind i, hvad du lavede der? Jeg vandt jo egentlig bare på en lille af 4 tegning jeg havde lavet altså på min iPad, og så skulle den ligesom op på den der væg, ikke? Så det var ligesom det, der var hele projektet. Jeg vidste ikke, hvordan man gjorde, så... Det var sådan, man lavede et grid med... Jeg havde købt så sådan en en meter... Hvad kalder man det? Vatterpas. Mm. Og så lavede jeg sådan et grid ud over hele... Og styre liften og sådan noget. Det hele var bare, hele var bare sådan... Top ud af comfort zone. Altså sådan, jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Jeg kamerede lige ind i væggen, altså gang på gang af sted. Men det to stadig kun otte dage. Vi er glade for, at du stadig er her i Jamen den i dag. Jeg, dag. <laughs> altså, jeg havde min lille line på, ikke man? Altså, ja, der var også sådan en Mercedes, der fik noget maling på så sådan noget. Uh. Ja, det var lidt... Uh, uh, ja. Okay, men det var din første sådan store gavl? Det var faktisk min første store gavl, ja. Hvor stor var den? Den var jo 150 kvadratmeter. Altså. Hold da kæft. Ja. Okay, det er så altså stort, hvis man aldrig har malet... Altså, altså jeg havde selvfølgelig malet vægge. Jeg havde malet vægge ja. over hele verden ja, ja. der, ikke? Men der forskel på vægge, ikke? Altså, jo, jo, jeg tænker, der er der. Ja. Der er eddermame forskel. Og så stå deroppe, og du kan ikke se, hvad du laver. Du kan ikke lige gå, gå tilbage og ja, gå tilbage. Ja, man tager ikke ja. bare lige et skridt tilbage, og så kigger på, hvad man har lavet. Man skal ned ad liften det, over det. og kigge. ja. ja, ja. ja. Wow. Det sku øh, altså det det er vildt nok altså sådan hvis man ikke jeg tror jeg tror i hvert fald jeg ved ikke at du voks op med sådan at starte med at male på væge. Nej, nej, okay. det var, nej, det var en veninde, der høvede mig med ud. Og, så, og det har også ændret hele min vej, faktisk, altså, at male vægge. Ikke? Ja. ja, fordi jeg tænker, det er jo... Altså, jeg tror måske, at hvis man er mere vokset op i det, så kan det godt være, at det der projekt med at male en stor væg, godt kan virke mere overskueligt, hvis man er gradvist gået opad. Men det der med at bare starte med en 150 kvadratmeters væg, nærmest som det første... Jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne det med, med det rigtige liv, men altså, det, er jo, det er jo ret sindssygt. Det er jo ligesom at, at løbe lidt, før man kan gå... Ja. Altså, Ingen kritik herfra. Jeg synes kun, det er sindssygt. Altså, sindssygt fedt. Det er ret vildt, synes jeg. Altså. Ja, men det har meget, meget været min vej. Det er ja. ligesom min første bog. Den er, den er jo sådan en mursten. Ikke? Det er også sådan, kunne du have lavet et lille sinne <laughs> først? eller sådan, Det kunne jeg ikke, umøj, altså. Ja, Nej. og hvor kan man se den der, nu ser du Amager Bio. Hænger ja. den der stadig, den, eller er den blevet den, malet over? Jeg eller? tror, den stadigvæk er der. Det er Englandsvej. Ja. Der ligger en kviklig og en lille eller et eller andet den stil. Okay, jeg har boet af. Ja. Så hvis man gerne vil se noget mad art, yeah. altså både noget mad art, <laughs> altså noget sur kunst, ja. <laughs> eller, og noget mad art, så kan man uh, tage over på, på Englands Vej. Nu foregriber vi allerede sådan lidt at kende dig lidt bedre, så jeg synes lige, vi skal høre et uh, stykke musik, og så, uh, så vender vi tilbage lige om lidt. Det her var faktisk en sang, jeg fandt på din, uh, din Instagram. Ja. Yeah. Du lytter til med noget på spil, sæson 4 med mig, Morten Christiansen, Christoffer Tauber ved min side. Yes, sir. Og i studiet har vi i dag Matt Diemann, kunstner, multidisciplinær kunstner. Skal vi lige starte med at finde ud af, hvad er det egentlig, du laver? Hvad er, hvad er en, en hverdag for dig? Mm -hmm. Hvad går dit job ud på, hvis du skulle sige det? Ja, altså, ja, jeg laver vildt mange ting, også i løbet af en enkelt dag, altså. Så i dag for eksempel har jeg tæppe, og så har jeg sat en bog op til tryk og snakket med min redaktør. Jeg laver mange ting. Jeg skriver grafiske romaner, så laver jeg skulptur, keramik, og bronze, tæpper. Mm, så har jeg sådan foredragsdelen af det, eller sådan unblocking af kunstnere, som er sådan en anden side geschæft. Hvad betyder det? Unblocking? Unblocking. Det, er, det handler faktisk meget om det, det her med at være blevet programmeret af samfund og forældre osv. osv. til at man ikke kan være kunstner. Så det handler meget om for mig at have en stemme, der siger sådan, det kan du faktisk godt. Du kan godt finde en vej igennem det, ikke? Og du har et øh, studieatelier, du arbejder i, men som også er en forretning eller sådan en butik, der sælger alle de her ting, du laver? Ja. Eller hvordan fungerer det? Ja, det fungerer sådan, at så jeg har et baglokale, hvor jeg arbejder. Jeg har en ovn og alt mit udstyr og mit grej. Og, ja. og så har jeg butikken ude i fronten, som næsten aldrig er åben, fordi jeg også godt kan lide at passe mig selv. <laughs> ja. Men hvad så, når du åben åbent? Altså, kommer folk så ind og tjekker dig op? eller Ja, der kommer nogen, mennesker altså, jeg har kun åbent tre timer om ugen. Okay. Ja. <laughs> så, hvis supermarkederne var det, så tror jeg ikke, de ville, øh, de ville... måske sælge rigtig meget på de tre timer. Ja, det er, det. Ja, det, det er måske... Jeg ved det ikke. Det er også noget med... Ja, det, det, det, det, det, det handler faktisk også om det der med at være kunstner, og hvordan afgrænser man sin tid. Ikke? Fordi hvis jeg skulle sidde og passe i en rigtig butik, så ville jeg hele tiden blive afbrudt. Jeg ville ikke kunne gå i dybden med ting. Så jeg har bare været nødt til sådan, at have nogle lidt stærke grænser i forhold til, sådan, hvad kan jeg egentlig håndtere? Jeg ja, er også ekstra sensitiv af alle de der ting, ikke? Så... Nogle dage ligger på gulvet og græder dernede, og, og, og så, har det sådan, så kan jeg altså ikke tage imod øh, folk. Ej. Sådan det bare. Nej, så lukker gardinerne. Ja, Men, så og og hvad, hvad er det så, hvad er det butikken kan, som gør, at du ikke bare kun har et mm. atelier i en kælder, ligesom alle mulige andre øh, billedkunstnere? Ja, altså butikken er jo mega vigtig, fordi det er det, der ud af til, ikke? Og jeg tror faktisk også igennem altså sådan noget som Instagram, det der med at have en butik og være established i et fysisk rum, det har ret meget at sige for os, hvor meget folk har lyst til at købe af dig, hvad de har lyst til at give for dine ting og sådan noget, ikke? Så det er jo mit lille vindue, og så bruger jeg det jo også som et galeri, sådan, så jeg har det sådan, jamen, jeg kan lave, hvad jeg vil ind i det rum. Jeg kan faktisk lave hele rummet om hele tiden, hvis jeg har lyst at lave en udstilling, og så elsker jeg også lidt at se, for jeg kan se ud på gaden inden for, hvor jeg sidder. Og det er bare folk, der kommer hen, og de bliver bare så glade. Altså, jeg gør jo folk glade med mine ting, ikke? Helt klart, så det er også en, et udstillingsvindue, ja. at selvom der ikke er åbent i butikken, så kan man stadig, så går man forbi kigger ind. Det er egentlig en reklame for dig der, ja. hvad du laver, plus at øh, folk kan få en lille udstilling på vejen. Det kan de, ja. Og ja. så nu har jeg lige hængt sådan en lille flyer, folder, holder op, så man kan tage en lille flyer. Det tænker jeg, at det skal jeg udvide. Jeg vil gerne lave en pamflet, hvor jeg skriver om ting og sådan noget. Ah, helt sikkert. Ja. Ja. Nu må sige, nu er du sted i dag hvor du har en, en butik og du måske er sådan lidt etableret kunstner. Det skal vi også ind på og sådan noget. Men hvordan var din opvækst? At du sådan vokset ind i kunsten eller hvordan har den været? Ja, altså min, min far var, hvad kan man sige, metalarbejder og kunstner sådan by night og, og superdranker. Så jeg tror, sådan, han har helt klart sådan introduceret mig til det. At jeg har lært at lave oliemalerier som, ved, 12-årig. At det var meget det han lavede, og meget sådan perfektionistisk og sådan noget, ikke? så jeg har helt klart lært noget om det derfra. Men jeg har også fået en masse af min frygt derfra, fordi jeg har set, sådan, hvor kaotisk og på og det kan være. Ikke? For jeg var sådan en rigtig uh, kunstner på den der uh, gammeldags forståelse af ja måske drikke helt vildt, mens man maler sine smerter på lærredet eller hvad, ah. eller hvordan? <laughs> jeg ved ikke, det var ikke så meget han smerter. Han var meget sådan, egentlig meget sirlig, altså med, lige præcis med sine malerier. Meget sådan, sad med en tændstik og havde det sådan helt, og malede vand og bobler og sådan nogle vildt svære ting. Men jeg tror bare, at han, hele hans liv var bare meget kaotisk. Han var bare meget, meget sådan, grænsesøgende, sindssyg type. Okay, okay. Ja, og, det, og på en eller anden måde, så i, min, i mit hoved blev det forbundet med, at hvis jeg vælger den her kunstnervej, så kommer jeg også til at vælge det kaotiske, sådan af kontrol, dødagtigt. Men og har, har, har det gjort, at du så har været forsigtig med at skulle gå den vej? Har du så har du været en anden vej, før du er her? Ja, eller? så mange veje. Okay. <laughs> og det er jo det, at jeg egentlig blev helt vildt blokeret selv. Altså, når jeg siger blokeret, jeg mener, at jeg ikke kunne mærke... Altså, jeg tror, jeg, jeg blev født og vidste, at jeg var kunstner. Altså, det har jeg egentlig altid vidst, og så har alle folk sagt til mig sådan, det kan du ikke blive, du skal have noget at falde tilbage på, du kan ikke leve af det. Det går galt, samtidig som jeg så min far, det gik galt. Så jeg tror sådan, alle de ting sådan, combined, det blokerede mig helt vildt, så jeg endte jo med at være sådan... Det tør jeg ikke, at jeg engang så ind på akademiet. Så jeg læste kunsthistorier som sådan en rigtig skyggekunstner. Sådan, I nærheden er det lidt tæt på, men ikke det ting jeg gerne ville. Altså, selvom de sagde på kunsthistorien introen, sådan, hvis du gerne vil være kunstner, så skal du bare smutte med det samme. Okay. Jeg tog lige seks år. Øh, der. Er, ja. ja, fordi ja. man læser om... Andre kunstnere, ja. og, hvad, og hvad bruger folk typisk til dem, der har læst kunst? Så bliver man kurator eller sådan formidler på en eller anden måde. Ikke arbejder ja. på et museum og sætter udstillinger op. Men så lyder det jo, altså, hvis de sagde det mm -hmm. på første dagen, hvis du gerne vil være kunstner, mm -hmm. så skal du gå din vej. Mm -hmm. Eller søge noget andet. Eller sådan noget. Det lyder jo, som om, du måske ikke helt har lyttet til sådan en indre stemme, du har haft. Det gjorde jeg ikke. Nej, fordi den var jo ligesom blevet... Altså, jeg tror, jeg havde den indre stemme, men den var ligesom blevet overdøvet af alle de her stemmer og alt det, jeg ligesom har set og oplevet. Og også min egen indre, sådan, selvfølgelig kan jeg ikke det. Alle siger, at jeg ikke kan. Jeg, havde, jeg var ikke stærk i mig selv dengang til at være sådan, gugge så. Altså, det var jeg sgu ikke. Og efter kunsthistorien tog jeg fire år på teknisk skole. Hvad var det? Altså, det hvad... var uh, som mediegrafiker. Okay. Mm. Ja. Men altså, jeg samlede så... skills op. Oh my god. Altså, ja. teknisk skole det er vanvittigt fedt. Altså. så det har ikke været spildt, altså den uddannelse du har taget altså kunsthistorikeren, og så Kunsthistorikeren er, er god til at skrive indsøgninger, vil jeg sige rigtig okay. godt ja. der er god til god formidlingspraksis ja. der ja. og så være med mediegrafikeren det er jo alt med at lave og det er jo det man jeg i hvert fald da jeg kom ud der kunne se som en kunstner de kan ikke de har svært ved at lave en PDF de har svært ved at tage et fedt billede de har svært ved at lave en hjemmeside alle de der ting kan jeg altså ja. jeg kan det hele der er måske uh, allerede et lille råd, eller en eller anden lille læring på vej her at der er mange veje. Der er mange veje, og jeg tror også virkelig på, at de detours, man tager, de er der. Jeg, jeg tror på min vej til, til at blive kunstner, har været helt vildt svær. Det er også fordi, at så kan jeg guide andre igennem en helt vildt svær vej. Ikke? Det er sådan, jeg tænker om det. Jeg tror også på universet, at man bliver guidet. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Nej, jeg min føler v立ark. også, at øh... uh, ting, de sker vel af en årsag. Og, yeah. og om ikke andet, det er en helt anden diskussion måske, men om ikke andet, så, så længe man også tror på det, tror jeg også, at man går igennem tilværelsen på en anden måde, ja. ikke, hvis man, uh... Jo, jo, jo. Man kan lige så godt bare tro på det. Ja. Og jeg vil så også sige, at det er jo måske også meget heldigt, at jeg ikke kom på akademiet som 17 18 år. Jeg ikke ikke at tænke på, hvad der har gjort ved mig. Altså, nogle gange snakker jeg med keramikere, og de er jo sådan, at du kunne ikke lave det, du laver med keramik. Og det er jo, fordi, de er uddannede, de ja. har fået at vide, at du kan ikke lave det der. Og det, og det har jeg ikke fået at vide, så jeg gør det jo bare. Ja. Så du, altså... har, så du har sådan en meget uortodoks tilgang til tingene? Ja, det kan man jo godt sige. Altså er det også... <laughs> ja, at nu lidt anarkistisk personlighed. <laughs> <laughs> nu kan man sige, det lyder som om, at du godt kunne være en af dem, der har haft en lidt hårdbarndom. Mm -hmm. Har det også en effekt på for eksempel den keramik, du laver? Altså når du for eksempel altså, når du leder ind i dig selv, mm -hmm. har det så en eller anden sådan helt konkret effekt på det? Altså, jeg tror meget, at mit mørke, som der er helt vildt meget af, det kanaliserer meget over i bøgerne. Det er meget der, jeg arbejder på det. Og det gør så til gengæld, at når jeg laver keramik, så er jeg fri til at være bare glad. Og bare være sådan, det er faktisk nok, at det bare er et glædeligt udtryk. Jeg behøver ikke at være en stor kunstner og lave alt muligt. fordi det gør jeg et andet sted, ikke? Jeg har også en lille teori, som jeg ved ikke, om er taglig eller noget som helst, men nogle gange så tror jeg også, at der er rigtig mange kunstnere, som laver noget, fordi du har lyst til at lave det der keramik, du synes egentlig, det er fedt. Og så bliver der måske øh, fortalt en historie om det bagefter. Mm -hmm. A, på grund af, at det så sælger bedre og kommer nemmere ind på et museum, hvis man øh, kan fortælle en historie om, hvorfor den her vilde installationsværk er lavet. B, fordi man også faktisk finder ud af bagefter. Hvad betyder det egentlig yeah. for mig? Så sådan, at der, der kan også ligge noget i, Tænker, at du laver det, fordi du har lyst. Yeah. Og så kan det være, at bagefter er du sådan noget. Gud, gud, det er sgu da meget sjovt. Det, yeah. der, det er da nok, fordi jeg bare... Ah, ja. Ja. Ja. Ja, det kan godt klart. give mening. Ja. Altså det der med at man måske har et eller andet om i den, den sådan lille hjernen som ja. så nu kvæler af det her stykke ler, altså og så ser vi hvad der sker ja. Nå, det er måske fordi at bla, bla, bla det der det der og det bliver også lidt dark, men altså, ja. ja, det bliver måske lidt nogle gange jeg siger det helt vildt light og happy og sådan, noget. måske er det lidt dark. Det er også ja. lidt efter det er jo også hvem der kigger på det, ikke? Hvad ja. ser man, ikke? Altså, det er også bare ja. for at sige, jeg tror ikke nødvendigvis at man har den der sådan, nu føler jeg det her det modellerer. jeg det er Nej. jo ikke altid sådan, det fungerer at udtrykke sig. Det er måske også bare, at man... du har bare behov for at lave det her, og så kan det være, at der er en grund til det bagefter, at ja. ja, man finder ud af, noget ja. Og oh, nice nu fik jeg det bedre. Eller... Men jeg føler også, at i meget høj grad er en kanal, altså sådan, så jeg faktisk ikke føler så meget nu. Jamen, jeg er bare sådan, jeg er et værktøj for noget andet, der kommer igennem mig. Og lærte jeg meget, da jeg startede med at male på vægge, fordi jeg ikke havde en skid til at vant sig sidde. Og have en og døtte og have det sådan helt brug tre uger på en tegning. Ikke? Og så pludselig stod jeg foran en væg og bare sådan uden plan med min pensel. Altså, og det gjorde, tror jeg faktisk, at jeg bare lukkede øjnene og bare sådan, hvad er det, jeg mærker? Og så malede jeg bare det. Ja, altså så du stod for eksempel, de væg, vi snakkede om i starten, mm -hmm. altså måske ikke lige i gavlen, der havde du en plan. Der havde virkelig, jeg en hård plan, ja. Ja. Men for eksempel de væg, vi snakkede om i gavlen, altså i starten for den her Street Art Festival, der havde du ikke en plan. Øh, med den der nej der havde jeg ikke en specifik plan den, den der kat nej okay men det, jeg har lavet den kat så mange gange så Klar. den er også bare sådan en automat -kat, ikke Nå, men altså man man kan sige så længe man ikke har en plan så altså det ikke bliver hov nu spyldede jeg nødder ud over hele studiet <laughs> det kunne jeg køre der det skal I være glad for hvad hedder det men det der med altså, at, at den må nærmest ikke blive et stik fordi du går efter det samme udtryk hver gang eller den samme mund, eller nej, et eller andet nej. okay det er ligesom sådan du får bare inspirationen nogle gange ja når du altså står. jeg kan se det inde i mit hoved altså, jeg ved ikke hvor det kommer fra Vildt. Kan jeg ikke det? Jo, nogen gange. Men altså, nogen gange har jeg også behov for handplanen. Ja. Jeg er sådan nogle gange lidt firkantet med ja, de der okay. tingene, mm -hmm. tror jeg. Ja. Ja. Jeg kender godt det der med... Altså, jeg tror, det er især, når jeg maler graffiti, der kan jeg også godt bare have den der, sådan at jeg, jeg kan mærke, det skal nok se sådan her ud, og så går jeg bare i gang. Det er især, jeg tror... Nu hvor du sagde det med graffiti, nu har jeg også malet mine pieces og så videre på, på et par ma masse vægge. Det er især, hvis jeg har overskud i mit liv, mm -hmm. så kan jeg godt gøre det der. Men hvis jeg er lidt i en stresset periode, og jeg ikke ligesom lige er så fri, føler jeg sådan noget, så er jeg nødt til at have noget på papir. Ellers så bliver jeg simpelthen for stresset over det, jeg står og laver. Det ved jeg ikke. Altså, det er noget, du kan ikke genkende til, eller? Altså, hvis jeg bare er ude og hygge mig, altså, og male for min egen skyld, så, så vil jeg fandme ikke have en skid Fedt. Ja. Nej, det er måske også, hvis det er så meget andet, du laver, så skal der være en skid eller det skal også være et perfekt resultat og sådan noget. Ja, yeah. ikke hmm. så meget mere, men der har jo været en stor periode også, hvor jeg, jeg havde rigtig meget kundearbejde. Og... Ja, ja, og lige præcis sådan noget, der vil jeg også lige gerne hurtigt ind på, ja. fordi jeg kan se, at du også er illustrator for Weekendavisen. Ja. Hvordan bliver man det? Jamen, øh... ja, det ved jeg ved ikke, det var lidt tilfældigt. Nu, nu er jeg faktisk ikke så fast, som jeg var. Jeg var lige fast et års tid eller sådan noget, og havde sådan en... Men jeg var bare inde til en møde. Jeg kender en, der, der arbejder derinde, så var jeg inde og på, og sagde bare til dem, at jeg vil gerne have noget fast, og så sagde hun... Ja, men der er altså rigtig mange, der sender deres portfolio hver uge, og, sådan noget. og så var jeg sådan, nå, nå. og så ringede hun efter noget tid og spurgte, om jeg ville Okay. Så universet. Og hvad er det så, du illustrerer? Jamen, det var sådan et øh, alfabet. Okay, ja. men jeg tænker også på sådan generelt. Altså, hvad er det så, du får opgaver? Jamen, altså, okay, men måske skal jeg bare lige vende tilbage til min vej, for, fordi jeg mm. får ikke rigtig de opgaver så meget mere. Det har været sådan en kæmpe ting, at... Ja fra kunsthistorie til mediegrafiker, Altså, da jeg blev færdig som grafiker, så var jeg meget sådan, Graf, grafiker er min identitet nu, og det er det, jeg vil. jeg vil være den bedste grafiker. Og så gjorde jeg det, og så, da jeg ligesom var færdig med det, så begyndte jeg at møde folk, som, var, som arbejdede som illustrator, og jeg tænkte sådan, det vidste jeg slet ikke, var, var et job, man kunne have. Jeg var helt sådan, gud, man kan leve af at Det er jo det, jeg vidste. Var det sådan, som om den der gamle drøm, den blev vækket igen, og, jeg, og så tror jeg, vejen derfra har været mere og mere sådan og bevæge mig mere og mere hen i at kunne lave det, jeg vil. Og der er ikke nogen, der kommer og retter på det. Der er ikke nogen, der siger, at jeg skal flytte en klat. Okay. It's my word. Altså, så på den måde, så er det rigtig svært at være illustrator, når man kommer derhen, og man gider at blive rettet på. Så i virkeligheden, det der med også at være fri, var en stor sådan, driver i det der? kæmpe kæmpe driver, Okay. Ja. Det skal vi snakke. Meget mere om på den anden side et stykke musik. Og vi skal faktisk ind på øh, noget, som jeg tænker også har været et stort projekt for dig, nemlig den her tegneserie Søjdu, som jo er sådan en, en ordentlig opbedring på. Hvor mange sider var det? 366. 36. 366? Ja. Og så, så har den sådan et spejl spejlforside, og sådan den ser rigtig lækker mm. ud. Jeg ville faktisk gerne have stået med den i dag. Det kunne være fedt, jeg have været altså, med. Du skulle have tage den med. Ja, men det, det skulle vi have spurgt om. Altså, hey, <laughs> really sorry. Vi kunne også have sørget for det. Men øh, vi hører lige noget musik først, og det er noget fremmet med. Øh, Jør. Yeah. Du lytter til med noget på spil, sæson 4. Vi snakker om kreativitet, vi har mat i studiet, og vi skal snakke om en tegneserie, lige om lidt, som hedder Søvdu. Det, du lige hørte, var noget fremmed med Jør, og jeg valgte den her, fordi jeg faktisk virkelig godt kan lide de her, den her gruppe her, og jeg har faktisk gået på gymnasiet med forsangeren. Det skal lige Skud ud? Ja, ikke i samme klasse. Måske jeg lige huske navnet. Matilde Marie? Marie Killebæk. Øj, det har været pinligt, jeg ikke kunne <laughs> til sådan noget, Og så sagde det. Okay, nå, no, whatever. Hvad hedder det? Vi stod lige her og snakkede om øh, den tegneserie, som du har lavet. Mm -hmm. Den hedder Søvdu. Kan du ikke lige prøve at måske sætte os ind i, hvorfor har du lavet den tegneserie? Jo, øh, altså, jo, hvorfor? hvorfor? Altså, måske kan vi starte med, <laughs> hvad er det overhovedet? Ja, hvad er det overhovedet? Ja. Det er en tegneserie om en kat, øh, der hedder Kat, der han kat, der hedder Tæt en Kat. Det er meget sådan, alle ikke? Ja. ja, jeg tror ikke, det var ikke, fordi jeg sådan satte mig ud med en plan om, nu vil jeg lave det her kæmpe værk. Jeg havde bare nogle sider, og så prøvede jeg med et forlag, og så, og så endte de med at være sådan, lav lige et par flere kapitler, og så gjorde jeg det, og så, og så udviklede det sig ligesom sådan, så det var ikke sådan, jeg gik ind i det og tænkte, nu laver jeg det her. Det skete bare. Men hvornår skete det, at du går fra at og, og illustrere nogle tegninger til sådan, og det der med at sætte det sammen til tegneserier? Okay, den skal sige et eller andet, og så ja. skal der ske noget? Men det der... var faktisk, fordi jeg var til sådan en eller anden inspirationskonference eller noget i Dublin, tror jeg det var. Hvor der var en fyr, der havde lavet en tegneserie, og han fik det bare til at virke sådan rimelig sådan let. Og så lavede jeg også nogle regler for mig selv. Jeg har jo en af de regler, er at alt, alt skal være sjovt, og det skal være sjovt. Og så var jeg sådan, hvordan fanden... Fordi det, jeg ved om tegneserier, det er sådan noget med, at så skal man sætte sig ned og lave en og så fra alle vinkler og sådan noget. Jeg er bare sådan, det orker ikke. Så en af mine ting var sådan, at katten må se ud, hvordan den vil hmm. fra side til side. Altså. Og så må folk skulle selv finde ud af, det er den samme kat. Altså. Kan vi, det har jeg lige lyst til at svælge med. Hvad er en inspirationskonference i Dublin? Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Måske er set, eller sådan. Det er bare sådan at nogle gange så er der de der sådan store konferencer, hvor de inviterer nogle virkelig badass folk fra branchen. Nå, okay, så det er det sådan en, hvor man også kan møde nogle, sådan nogle foredrag? Ja, ja, men, ja okay. så var det, de havde sådan to sale med foredrag. Ah, og og noget. Okay. Ja. okay, det skal jeg bare lige vælge ved, bare lige for at få det opklaret, det der. Ja. Kan du prøve at sætte os ind i, hvad den handler om, altså hvad, hvad handling er, uden at måske afsløre for meget? Ja, jamen den handler jo om online dating, afhængighed, hvad den handler mere om? Det. Det sådan, Livets store problemer? Ja, lidt, ikke? Ja. Livets store problemer, ting og sex og ja, sådan have det have det dårligt, ikke? Altså... Ja, ja. Du, fortalte, du sagde jo tydeligere, at det måske var der, du kanaliserede øh, nogle af de her, det mørke, mm -hmm. du havde inde i dig, ja. sagde du. Det ja. var igennem de her bøger. Ja. Så er det så, at katten en eller anden hovedperson, er den, det mørke der, går den yeah. igennem alle de der ting? Ja, det, ja og det var også et eller andet sted. For mig var det et skyggearbejde egentlig. Altså, det handlede også om, altså, det er jo sådan autofiktion. Så det handlede også meget om for mig at, at lægge nogle ting ud og nogle sider af mig selv, som jeg virkelig ikke har lyst til, at folk skal vide om. Men sådan for the greater good af at unblocke flere mennesker og sige, sådan vi har det alle sammen fuck nogle gange, vi dealer alle sammen med alt det her shit. Lad os prøve sådan at rumme det på en eller anden måde. Ikke? Det var meget det projekt, jeg havde. Der er sådan noget fedt i at, det, at, ligesom at tage sådan nogle ting der, og så kommunikere det igennem en tegneserie med en kat. Ja. <laughs> altså som netop, som du siger, du, du, du vil også gerne bare have det godt og have det sjovt og lave sjove ting. Altså der, der synes jeg, der er noget sådan, uh, intriguing der, hvor det er sådan, okay, det er også en let spiselig måde at sige, okay, så kan jeg lære noget om alt det her mørke og se, om jeg kan genkende noget af mit eget mørke i det og sådan prøve at lære et eller andet. Men igennem, at man sidder og, og læser en tegneserie, tænker jeg heller ikke, at den er så teksttung, som hvis du har skrevet en biografi. Den er meget lidt teksttung, og det, det, jeg tror også hele tiden, det har været min ting, det der med, at jeg vil gerne underholde, jeg vil mega gerne blive læst, er jeg vil også gerne, at den bliver læst hurtigt, selvom jeg sidder og bruger dage på en side, så er sådan, den her side den skal læses på et sekund, ikke? Men det er også, fordi jeg havde noget, jeg, jeg virkelig gerne på en eller anden måde, ligger det mig på hjerte og kommunikere de ting, det blev jo tre bøger i alt, ikke? Altså så ja, og jeg tror, at min ting var meget sådan at tale til mig selv, altså sådan at lave et værk, jeg selv ville gide at samle op og læse og gøre det interessant nok selvom det er tunge emner og sådan noget, så gør det spændende og sjovt og interessant nok til faktisk at blive læst, ikke? Ja, og jeg ville mega gerne også at folk kunne få genkendelse og følelsen sig så mødt. Og du, du siger så, at der kommer tre træ, hvor det, finder du ud af det i skabelsen af den, at sådan, okay, det, det må Det var blive noget der. med en kunstfond-ansøgning, hvor jeg var sådan et nu skal vi få det til at lyde lidt stort. <laughs> Okay. <laughs> Men, så... så der kom de der kunsthistorikerefingre til, ja, ja, ja, ja, til at skrive noget. Ja, kom lige til at skrive, at du er i gang med en skrivende <laughs> okay, krig. Det uh, Okay, god altså. Godt tysk, ja, ja. hey. hey, <laughs> altså. Ja, ja. Nogle gange selv dig selv lidt for dyrt. Det, det må det. man gerne. du det prøve. ind i en ansøgning, ja. og så, kan det, så bliver det virkelighed. Sindssygt. Ja, det er jo faktisk en reel ting, det der med at skrive tingene ned. Og så, Fordi så tænker du på det. Mm. Du har noget, du skal leve op til, ikke? Og det har du så også nu, kan man sige, ikke? Det har vi faktisk også med en kreativ direktør, med Christine Schmidt, som sagde, så så med, ja. at manifestation virker. Ja, oh my God, øh, ja. Har du prøvet det? Altså, hele tiden. Det virker. Er det rigtigt? Ja. Hvordan gør du det? Magic. Um, altså, Magic. det hjælper at sætte grænser. Hver gang jeg har sat en virkelig sådan stor grænse, en, der har været svær for mig, eller noget barndomshit, hvor jeg sådan kæmper med en stor ulv, eller hvad det er, så, så får vi altid det, jeg gerne vil have bagefter. Okay. Men det er jo meget forskellige fra person til person, tror jeg, hvordan manifestation præcis virker. Men så handler det jo også meget om underbevidstheden. Subconscious reprogramming er central vigtigt i manifestationsverdenen. Hvad betyder subconscious reprogramming? <laughs> det er jo, altså, der er jo typer, der vil sige, at, altså, at din underbevidsthed egentlig styrer hele showet af, hvad du går og laver og hvad der sker i dit liv. Det er faktisk styret af din underbevidsthed, som du egentlig ikke du har ikke styr på med... den jo. Nej. Ja. Altså, så det handler om at få, få kontakt med underbedsteden, og så begynde at lave ting om dernede. Rykke rundt på tingene. Mm, begynde at gøre nogle ting, man ved, den vil tage fat i. Jamen, og fortælle den ting, øh, som måske ikke passer, men man kan få den til at tro på, det passer. Ikke? Sådan, jeg har haft en perfekt barndom. Jeg faktisk har faktisk sådan i en jungle, med kærlige forældre, og det hele har været fedt. Det kan også... Jeg fik nogle mærkelige billeder i hovedet der. Det var sådan noget, som at folk... De... Hey, jeg tager en aktie, men altså, hvis det er det man ligesom får ud af det, så er det jo, ja. så er det jo for fedt. Altså hvad hedder det? Kan du ikke lige prøve at beskrive os, hvordan den her bog ser ud for den har jo et ret sjovt ydre. Jo, den er den er sådan en spejl og så er den nieren lyserød, altså printet på og kanterne nieren lyserød. Ja. Hvis man skal sådan på bare lige et par minutter sætte lytterne ind i, hvordan er det at udgive en bog? Hvad er processen der? Altså, det er jo en lang proces, og også kreativt er det jo sådan... Jeg kaldte det mit Mount Everest, det der med at skulle sætte sig ned og tegne så meget, ikke? Altså, det tog mig tre år at tegne den, jeg tegnede den igennem 12 gange, tror jeg. Så kan man jo bare begynde at regne på, hvor mange sider det er. Altså, det er jo helt vildt. Ja, så er der vildt mange sådan processer med at sende ind til redaktør, for feedback, lave om... Og der begynder der at blande sig en lille smule med det, du snakket om tidligere, at, at du har lavet øh, ting for kunder og sådan noget, mm -hmm. hvor man så skal tage mod feedback yeah. og lave det om og sådan noget. Nu vil man gerne lave sit eget, men så der er måske også noget i, at selv når man udlever sin egen øh, drøm, så, så bliver man også nødt til at tegne om igen, selvom yeah. man siger, at det orker ikke, eller hvad? Yeah. Helt klart, det tænker jeg, at man gør. Altså, og det er jo også, på en eller anden måde, vender det jo så om, på en eller anden måde, på et tidspunkt for mig, at blive en gave, og så arbejde sammen med folk, jo ikke? Og det, det er jo noget, jeg gør rigtig meget nu. Fordi jeg, man får jo også rigtig meget ud af, faktisk, at der nogle gange er nogen, der siger, det her, eller inden for den, den her ramme, ikke? Det kan virkelig også noget, i forhold til sådan her en forward, synes jeg. Ja, det er måske heller ikke rart, at gå op ad Mount Everest altid, men øh, når man så kommer derop, og bogudgivelsen er der, og den kommer ud, så er der vel en, en forløsning der. Den bliver endda nomineret og vinder... En pris? Ja. Kan du fortælle lidt om, øh, altså, hvordan skal du selv sørge for, at det sker, eller sker det bare, eller hvordan var det at gå igennem det? Jamen, det skete sådan set bare. Jeg ja, det skete bare. Altså, de havde selvfølgelig nomineret mig, og så spurgte, om de kunne få nogle bøger til UN og læse igennem og sådan noget, ikke? Det er jo det, der er med det der, men når man opnår ting, altså, så kan man ikke rigtig mærke det, det ved jeg kender, men når man endelig man har arbejdet mega meget for noget, så kommer man derhen, og så er det sådan et next, next thing, ikke? Ja, så er der nye mål. ja. Ja, altså, hvis man lige skal sætte folk ind i det, så er det det, der hedder pengeprisen, ja. som er en pris. Jeg har det ned her. Pengprisen er en tegneseriepris, der hvert år hylder de bedste danske tegneserier i en øh, række forskellige kategorier. Og du vandt den kategori, der hed bedste Deby, mm -hmm. Ja. Altså, sådan, øh, er det sådan med stort show og fem ja. og alt muligt? Ja, er det, det? ja det var sjovt. Ja, Hvordan fik det? Jamen, prøver at høre, jeg var så uforberedt. Jeg gik bare op og sagde tak. Det var lidt sådan pinligt, egentlig. Altså, jeg, jeg havde ikke forberedt noget, jeg havde ikke... Ja. Men de havde gjort alt muligt, og der var altså, taler, og de havde skrevet virkelig fede ting ned, og som værket og sådan noget, ikke? Men det er også, det ved jeg ikke, jeg er også stadigvæk bare sådan nogle gange en introvert kunstner, der bare gerne vil sidde og tegne i fred ikke? Og ikke skulle stå op på en scene og være det, altså også. Jeg synes, det er meget, man skal, ikke? Men der ligger alligevel noget i de fleste kunstner. Men tak. Jeg vandt. <laughs> ja, men tak. Ja, tak, ja, tak til joven, fordi jeg er for helvede. altså Det er så i 2022, ikke? Hey, oh, undskyld, inden du lige stiller spørgsmålet. Du har også illustreret noget på deres hjemmeside, jo. Er det sådan noget, man skal? Nå, jamen, det var fordi, så, så Så inviterede de mig til at lave plakaten i år. Til i år, ja. ja fordi jeg kunne se, at det var, nærmest, det var dit værk, jo. Jamen, det er det, ja. Okay. Men det er fordi, ja, jeg har ikke været nomineret over, for jeg er ikke udkommet med noget. Så. Got det, okay. Ja. Nå, Morten, jeg afbryder. Sorry. Jeg tror jeg endda, jeg tabt øh, tråden noget med, og jo at det var det her med at skulle være glad for, at andre, altså at være introvert kunstner, men andre har ligesom, øh, sat pris på dit værk. Yeah. At, at det godt være, at man ligesom, måske helst bare vil sidde derhjemme, mens at prisen bliver uddelt. Men er der ikke stadig noget for de fleste kunstnere i, at man vil jo gerne øh, værdsættes? Ligger der jo i grund til, at folk stiller sig på en scene eller udgiver yeah. en bog eller, eller noget. Det er vel fordi, at nogen også skal sige, øh, at det fedt. Så hvad lå der i det også? Altså, var der, var der sådan en, okay, jeg kan godt, eller gud, ja. det var på et højere plan, end jeg havde regnet med, eller... Altså, jeg synes jo, det er jo en kæmpe anerkendelse, og mega fedt også. Det, der har betydet mest, og det har hele tiden været mit fokus, også i forhold til anmeldelser og sådan noget, at jeg skriver ikke til anmelder og jurymedlemmer og sådan noget. jeg skriver til folk, jeg gerne vil nå, fordi jeg selv har haft det svært og struggle, og jeg vil gerne nå de mennesker, så... Det har været det allervigtigste for mig. Det er alle de tilbagemeldinger, jeg har fået fra folk, som har skrevet til mig, at jeg føler mig så set i det her værk. Altså, det, for mig er det det, der bonger ud, ikke? Er det også det, du sådan gerne vil fortælle med den? Altså, selvom man måske har et, nu siger jeg, på en meget bramfri måde, et fuck -liv, mm. man selv kan synes, man har et fuck-liv, ja. og man renner rundt og uh, drikker hele tiden, eller ryger smøg, eller hvad fanden man nu gør, jamen, at man stadig kan komme igennem det? Mm -hmm. Eller ja. hvad, er, hvad er essensen af den? Jeg tror, at det er svært. Altså. Fordi, også fordi, den ikke er færdig. Ikke? Fordi jeg ja. er midt i det. Det kommer til at handle om manifestation derhenaf okay. til sidst. Ja. Så i virkeligheden, at man gennemgår en periode af sit liv, som måske ikke er så god, ja. og så man har nogle gladere tanker på et tidspunkt, og så kan det være, at man ender et eller andet sted, hvor det bliver lidt bedre? Måske ikke? bliver det bedre. Ja. Måske ikke. Det kan altså. også være, at det bliver forhåbentligere. Er... <laughs> ja, ej, det bliver forhåbentlig bedre. <laughs> har det ændret måden, du, du arbejder med det på, efter du lige, så ligesom, nu har du lavet den første og er i gang med nummer to? Ja. Arbejder du anderledes nu? Ja, det gør jeg helt klart. Det, det er klart, det har, det har været en kæmpe læring, det der med ikke at rette i tegnede sider, man har sidde med et skrevet manus, for eksempel. Mm. Altså kæmpe, kæmpe ting, ikke? fordi ja. så sidder man bare rette i nogle ord jo frem for at sidde og rette i tegning og sidder og forstyr på det. Ikke? Så... så nu er det blevet lidt mere bogagtigt på en eller anden måde? det er det egentlig ikke, men jeg har, bare, jeg har lavet et manus, altså sådan, og så har jeg lavet en tegnet skitse, og så tegner jeg. Så det er stadigvæk lige så meget tegning som den anden, men processen har bare været meget mere gnidningsfri, fordi jeg har taget mange rettels, retterunderne på skrift. Hvordan opstod den her øh, hovedkarakter Kat? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg, jeg tegnede en eller anden åndsvær date, der havde været på tegnede med mig selv som, som kat. Nå, ja, altså, ja. Ja, altså. No, fedt. Okay, på den måde. <laughs> ja, og så var den der jo bare. Altså, sådan en åndsvær kat. Det er sådan en dum mod. <laughs> så, sådan, en, en en en, sådan en lødenkat? Loden, ja, lodden kan med lang hår på ben altid. <laughs> <laughs> Har den også det i tegneserien? Ja, ja. Altid? Ja. Okay. Ja. Altså, jeg lagde mærke til i dine illustrationer, der er øh, også på et tidspunkt, hvor der er sådan en, den er ude, eller katter ude i et supermarked, og så er der ligesom sådan nogle tilbud på sådan noget tre tinder dates for ens pris og sådan noget. <laughs> ja. Altså, hvad, hvad er det en, en kommentar til? Det er bare... Det, det, ja, den der tegne hedder Hungry Shopping, og det handler jo om at lade være med at gå ud og date, når man fx eksempel lige er kommet ud af et forhold, og man har det helt råt og fucked, ikke? Det der med sådan at prøve at fylde det hul op selv måske med nogle sundere ting en. Konstante Tinder dates. Ja. ja. Så det der med at have et lidt sundere forhold til sig selv, og det er også i den der sådan, periode med sådan, og, hvad skal man sige, sådan noget... Det kan, det kan måske også være manifestation. Altså det der med at så ligesom sige sig selv, nu skal jeg lige slappe lidt af. Og sådan Helt noget, sikkert. Helt ja. sikkert. Og også det der med, hvad er det, man tiltrækker, hvis man kommer ud med sådan en needy, desperat energi. Ikke? Altså, ja. Ja. ja. Det søger du. Og hvor kan man lige købe den henne? Jeg tror faktisk, den er ved at være udsolgt. Okay. Ja. Det er, men, jo, det er jo lidt et flex. Man kan stadig købe den lidt <laughs> nede hos mig. Jeg har lige på stykker. Nå, okay. Jamen ja. altså. Jeg skal have en, det kan jeg virkelig mærke. Jeg er Ej, faktisk det, blevet ja, det, mega det. interesseret i at læse den der nu. Nede i shoppen, og så bare af afsted. Altså, det er jo ikke, fordi vi plukker ting. Jeg anbefaler det, blot. Øh, men hvad hedder det? Altså, nej, men altså, det, det må vi jo godt. Vi snakker om den. Det er jo en tegneserie. Du har for fanden vundet en pris for det. Nu skal vi høre noget musik. Det er, hvad hedder det? Hollywood. Der kommer her. Yeah. Og også fra din Instagram. Du lytter til med noget på spil på 247 sæson nummer 4. Og jeg vil bare sige velkommen tilbage fra nyhederne. Det er fedt, at du stadig lytter med. Og hvis du bare hører podcasten, jamen, så er det jo bare velkommen videre i programmet. Tak, fordi du ikke lige har slukket ned for os endnu. Vi snakker om kreativitet herinde i uh, podcasten, radioen. Vi snakker om, at man skal leve af det. Skal man leve for det? I dag der har vi en gæst med, som uh, lever af sin kreativitet. Og uh, meget af den. Du er både illustrator, du laver kemik. Tufter og udgiver tegneserier. Det er Mathilde Diemann, Matt, multidisciplinær kunstner. Når man arbejder med så mange forskellige ting, og kan lide at lave så mange discipliner, hvordan vælger du så fokus? Hvordan finder du ud af, hvad det er, du sådan mest koncentrerer dig om? Eller har du valgt et fokus? Altså, jeg tror, det er, det er meget løstdrevet for mig. Altså, det har hele tiden været sådan guiding principles, som sagt, det der med, at ting skal være sjove og lette og... Så jeg er meget sådan, hvis jeg sidder og laver eller andet, så sidder jeg og arbejder på et eller andet, der kræver den her del af min hjerne. Så kan jeg skifte over og lave noget andet. Ikke? Så jeg har jo også hele tiden været meget sådan, jeg gider ikke vælge en vej, og jeg er ikke enten det ene eller det andet. Øh, fordi jeg fandme vil være det hele. Ikke? Altså, så det fungerer meget godt. Men er der så noget i, altså finder man så ud af, okay, din tegneserie søger du, der, den vinder en pris. Den mm -hmm. har en god succes der. Bliver man så sådan, gud, okay er det det, jeg skal? Altså skal jeg bare lave tegneserier derude, eller sådan, skal jeg droppe det der keramik, eller foregår der ikke sådan noget i ens område? Altså, ja, jeg har da helt klart tænkt sådan, okay, men jeg kan noget inden for tegneserier, som måske er lidt mere elevated end det mindre. Jeg har også lagt tre år i den, ikke? så det er også det der med, jeg lægger ikke tre år i en keramikskulptur. Det gør jeg ikke. Så det er også det der med, sådan, det er klart, når man investerer, jeg vil aldrig kunne kun sidde og tegne en tegne, så jeg vil absolut dø. Jeg ved ikke, om det er min HD eller hvad fanden det er, men jeg, jeg det vil jeg ikke kunne. Altså, jeg vil gå helt ned. Men nogle af de andre ting, du så dyrker, ja. altså, skal det så bare være hobbyer, eller er der også et behov for sådan, okay, jamen, så kan jeg også godt lide at lave keramik, siger du. Mm. Men der er også et behov for, at det også bliver udstillet og solgt og sådan. Ja, men jeg tror også, det er, en, det er også en kæmpe sådan, princip i min forretning, ikke? hvis man skal snakke om forretning. Det der med at have mange ben at stå på, for eksempel otte, så man ikke, altså hvis et ben knækker, så er der syv andre til at bære dig videre, ikke? Og det tror jeg hele tiden har været for mig, det der med at også have sal og ikke låse mig ind i et eller andet. Altså, jeg har også haft gallerister, der har været sådan, at nu må du ikke lave design, du må ikke sælge i designbutikker. Det ville i hvert fald være svære for mig, hvis jeg skulle leve bare af én ting, et lille ben. Ikke? Hvorfor så, siger de det? Det er jo den verden der, ikke? Altså, hvor det er meget sådan, hvis en kunde ser dig i et galleri, og så de kan gå over i en designbutik og se dine ting også, så falder du i værdi, fordi det er den der immaterielle værdisætning, som... Altså, jeg synes, det er bullshit, for at være helt ærlig. Hvorfor det? Fordi fordi for mig... Der er mine ting for ikke værdi af, om de, om de er i en designbutik eller på et galeri. Altså, de har en indre værdi. Men er det så, fordi de også tænker ud for et økonomisk perspektiv? Altså, for eksempel, hvis du kun lavede keramik og malede, havde mm -hmm. to ben, for eksempel, ja. ikke? Så ville din kunst måske være mere værd, fordi den simpelthen var mere eksklusiv. Er det det, man tænker? Nej, det tror jeg ikke. Det handler om... Det er sådan noget image, det er sådan noget med, at design er lavere arrangerende end gallerikunst, Så hvis du er begge steder, så kan du ikke blive taget lige så seriøst som kunstner. Okay. Altså, det er min klare opfattelse. Så du gør det meget også, både af lyst, men også for at ligesom måske afsøge, om der er nogle steder, hvor at det virkelig giver mening. Altså, lad os bare sige, at du bryder virkelig meget igennem med tufting. Altså, så det bare går fucking viralt, ikke? <laughs> så, så har du ligesom afsøgt det, hvis du ikke havde gjort det, eller hvis du ikke havde ladt dig selv gøre det... Jamen, så var du ikke blået op. Altså, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du gjorde det nu. Men lad os bare sige, det skal. Mm. Er, det, er det derfor, du også gerne vil afsøge så mange elementer og sådan noget? Jeg tror bare, fordi jeg synes, det er sjovt. Og for mig så er så tufting, det er ikke skid anderledes end at male. Altså, jeg maler bare med garn, jo. Altså, det er det samme. For mig <laughs> ja. er det, det... Ja, man skal lige lære at styre den pistol, men... Ja. Altså, det hele er lidt sammen samme på en kan eller anden måde. Kan du bare lige lynhurtigt beskrive, hvad tufting er? Bare lige, hvis man ikke ja. ved, hvad det er derude. Det er en, det er en måde at lave tæpper på, hvor man har sådan en stor pistol, eller man kan også have sådan en lille hånddims. Men jeg har en stor pistol, og så laver man ligesom et tæppe. Det er lidt ligesom at male det, er den bedste måde, jeg kan forklare ja. det på, med garn. Ja, og så kommer der ligesom et tæppe ja. ud af det, som man klipper ud, ja. og så kan du ligesom lige... Jeg har set sådan nogle TikToks af det, hvor de så så shaver de ja, det man lige. Ja, man shaver eller... det ud, ja. Satisf har du prøvet tuft. Jeg har ikke prøvet det, Nå, men det ser jeg virkelig kunne godt tænke mig majshud, at er velkommen det. til at komme ned til mig at tufte lidt. Altså. <laughs> en stående invitation. Ja, skal... ja fuldstændig. Det var jeg meget gerne. Ja, ja, helt sikkert. Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, når du står op om morgenen, mm -hmm. har du så sådan et, hvorfor du gør det, du gør? Altså, den helt sådan helt klassisk, er jo bare fordi, jeg ikke kan være. Jeg kan virkelig ikke lade være. Jeg elsker det. Jeg elsker det, at lave. jeg laver. Jeg vil bare gerne ned og lave det. Og det, og det tror jeg også er, fordi jeg, jeg holder det sjovt altid, så jeg har lidt den der sådan, åh oh gud, nu skal jeg ned og arbejde. Jeg elsker arbejde. Så det er meget det, ikke? Og så er det selvfølgelig også det der med sådan, altså især i forhold til mine bøger, at jeg har indgået en kontrakt med Gud, eller Spirit, eller hvad man nu siger, Jeg har ligget på mine knæ og var sådan, please, lad mig være en kanal for det her, der skal siges, ikke? Så jeg har et commitment den vej rundt, ikke? ja. ja. Så det virker også meget sådan, hvad skal man sige, ophøjet. Altså sådan, ja. arbejder du meget? Altså sådan, er det, er det, det er bare det, du laver? Jeg arbejder rigtig meget, ja. Med din kunst? Every ja. day Ja. Yeah. Hvor mange day. timer? Jamen det er ikke altid det? så mange timer, fordi jeg kan godt sådan, så er jeg nede og have tre timer, og så tager jeg til stranden et par timer, og så kommer jeg tilbage. Det er også meget ekstremt vigtigt at fylde på, altså hælde på svampen, at være sådan ud og få lidt inspiration og slappe lidt af og sådan en kæmpe ting. Er det, er det vigtigt med pauser? Så vigtigt. Pauser er det vigtigste. Også fordi det er der, du også kan høre, hvad fanden det er, du skal lave. Ikke? Og du kan lade din snakke og mm. mærke ind i, hvad er det egentlig, det næste skridt, det er. Hvis du bare sidder og presser, næst, næst, næst. Altså, hvordan skal du så ligesom... Det, det er i hvert fald sådan, jeg gør, så går jeg ud, og så mærker, og så får jeg pludselig, at det er det, der skal ske i kapitel 3. Ja. Altså, når jeg ikke sidder og kigger på kapitel 3 sådan helt vanvittigt. Ikke? Det hørte jeg faktisk også en forfatter i en, et andet radioprogram sige, det der med, at hendes vigtigste perioder var, når hun tog pauser. Så hun havde sådan noget med, hun sagde til hendes øh, mand, eller øh, hvem det nu var, det kan jeg faktisk ikke helt huske, men til den, de nu var hvad, hvad skal man sige, gift med, Sagde, sagde, sagde personen her, altså forfatteren, at nu går jeg lige i seng, fordi jeg skal lige skrive det næste kapitel. Fordi hun simpelthen fik noget ud af at ligge i sengen, og så ligesom sådan tænke over det. I stedet for at sidde ved computeren eller skrivemaskinen, eller hvad fanden nu var papiret, jamen så fik hun simpelthen noget ud af at ligge sig i sengen, og så, ah, så gik den op for dig. Ja. Har du sådan et uh, moment her? Helt klart. Altså, jeg havde, jeg, det er sådan bare en illustrationsopgave, jeg havde for en kunde, hvor jeg var helt blank. Jeg var sådan, hvad fanden skal jeg lave? Hvad fanden skal jeg lave? Så tog jeg en lur, vågnede op. Ah. Det er bare det her. Er det rigtigt? Ja. Okay. Altså, det handler meget om at step out of the way, det, altså, altså, for mig i hvert fald, at lade det komme igennem. Jeg tænker også, at der er noget med, at de fleste kreative, det, det, det starter jo ved, at man netop bare ikke kan være. Ja. Altså, så, så man lever sit liv, og så bliver man kreativ, og så tager man livet med ind i sin kreativitet. Så hvis du så begynder bare at låse op for øh, atelieret i butikken nede hver morgen, og siger, jeg må faktisk gå igen klokken 20 i aften, så mister du det der inspiration, det, eller ja. det, som man tænker, det der, det skal jeg jo lave om til et eller andet? Det ville nok være et fængsel, ja, at skulle gøre det, ikke? Ja. Er det med til at vælge, at du også gør det? Er det en del af dit, hvorfor, at har du måske sådan oplevet at skulle sidde i et øh, 9-5 eller et eller andet, hvor du så har mærket sådan, at gud, hvorfor kan jeg ikke tage en lur midt på dagen her? Mm, eller sådan. Ja, masser. Altså, jeg tror også sådan, mit, den måde, jeg sådan er skruet sammen på med sensitivitet og alle de der ting, at jeg ved ikke, om jeg kunne gå tilbage til at have et rigtigt job nu. Altså, det skal jeg måske ikke sige. Jeg håber ikke, der er nogen fremtid arbejdsgiver, der lytter. Don't hire me. <laughs> Nej. Please hire her. Ja, men altså... Det der med, at jeg kan få lov til at indrette min dag på den der måde, jeg kan tage på Helgoland og bade midt på dagen, og jeg ikke generelt skal sådan answer to anybody, det passer mig ekstremt godt. Men det er selvfølgelig også, altså, og det var en ting, jeg havde rigtig meget angst omkring, da jeg bevede mig den vej, det der med, hvad så, så har jeg ikke nogen kolleger, jeg har ikke noget, der holder mig fast i samfundet, jeg ved ikke engang, om det er søndag eller torsdag. Det kan også være lidt sådan glidebane, ikke? Altså, har det så givet dig, er du begyndt på sådan nogle andre rutiner så, eller arbejder du stadig i weekenden? og om aftenen også, ja. og okay ja. Ja. ja. Så meget, jeg kan, ja. ja. ja. Men jeg tænker også, altså, der er også... Måske specielt efter covid og sådan noget, hvor folk øh, fandt ud af, gud, okay, øh, at arbejde hjemme, jamen, så kan jeg gå en tur midt på dagen og sådan noget. Jeg tror også, selv de almindelige, øh, de almindelige det farlige 9-5, er også begyndt at indse, at sådan, gud, okay, øh, hvis vi skal have nogle produktive øh, medarbejdere, jamen så skal de egentlig have noget mere frihed, fordi det skaber jo også mere effektivitet, at du, at du tager på helgoland og bader ja. lidt. Jamen det gør det jo. Altså, det, er jo ja, det er jo fantastisk, at vi endelig er på vej til at komme der til 23, ikke? at vi ikke behøver at sidde 7-8 timer for en computer. Fordi det kan være svært at få de der idéer, hvis man skal sidde og glå ind i en skærm en hel dag. Man kender, jeg kender det for mig selv, det der hvis man sådan virkelig sidder og ikke vil slippe det, så er det må, måske faktisk en god idé at slippe det. Ja. Altså er det nok der, man skal lytte og sige, okay, ja. det, det, det, det er ikke nu. Det er ikke der, man får de, sådan, de bedste idéer. Ja. Nu har du, du har snakket meget om det her unblocking. Mm. at det er også ligesom lidt en mission for dig, at prøve at inspirere andre til at, at komme lidt ud af komfortzonen, og lidt ud af det der, nu siger jeg, begreb hamsterhjul? Mm. Ja, eller i hvert fald vil jeg jo gerne, jeg vil gerne, tror jeg, at folk skal kunne, mærke, hvem det selv er. Det tog, selv mig, altså det tog mig mange, mange timers meditation, hvor min meditationslærer bevægte mig at spørge sådan, hvem er du, hvad vil din sjæl, hvad har du lyst til? Og jeg, jeg vidste det bare, ikke? Altså, fordi jeg var så langt sådan, removed fra det, ikke? så jeg tror, sådan, det vil jeg gerne, sådan, hvis jeg kan på en eller anden måde, sådan facilitere, at folk bedre kan mærke ind i, hvad er egentlig den der drøm, der måske ligger helt nede under jeg synes også, at det at være kreativ er en menneskeret, og, og, og, og selvom det ikke kan betale huslejen. Noget, vi alle sammen har ret til at udleve og gøre, øh, mm. og selvom det ikke skal blive til noget. Og hvad så nu, hvor du så har valgt, at det så er det, der betaler huslejen? Hvad, altså, er der så tidspunkter, dage eller opgaver eller et eller andet, hvor det minder meget om det der hamsterhjul eller sådan. Hvad er det sværeste ved dit øh, job nu? Moms. <laughs> Regnskab og sådan <laughs> <laughs> Moms, oh my god, ja. Yeah. Fedt. Det, og så selvfølgelig er der stadigvæk nogle ting, hvor jeg er sådan et, åh, det her det gider jeg ikke rigtig. Altså, ret tegneserien for 12. gang. Og, ja, og, ja, for eksempel, ikke? Ja, det er der, og jeg er også bange for at løbe tør for damp, altså sådan, det kan godt være nu, de her lange projekter, bad boys, nu er det næsten to år ikke inde i det, og jeg er sådan lidt, fuck, man kan gøre det færdigt, løber tør for energi, lige inden målet og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, nu tænker jeg også på sådan, nu, nu kommer vi lige ind på det der økonomiske aspekt, og du har svært ved moms og sådan noget. Br Bruger du et regnskabsprogram? Eller? Ja, din er jo. Hey, skud ud. nej det må, det må man godt sige. Men, altså, det, det, er også, altså, det er fandme vildt, at man kan lægge så meget over til en robot. Ja. Så altså, det gør det måske også nemmere for kunstnere at kunne lave deres shit, fordi man ikke ligesom har revisor-hatten på ja. hele sit liv, ikke? Nå, det to lige navstikker. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan noget som for eksempel keramikmalerier. Er der nogle lande, du sælger sådan specifikt til? Eller... Mest bare Danmark. Mest Danmark? Mest Nørrebro. <laughs> er det rigtigt? Okay. Er det, kommer der, altså, er det sådan helt fysisk folk, der kommer ned i shoppen og, og køber? Det er eller? det rigtig meget. Også fordi jeg selv er faktisk ikke så meget keramik på nettet, fordi det er rigtig svært at købe det. Og jeg, ja, der er gået mange ting i stykker. Er der det? Ja, rigtig mange ting. Og ting, der noget på snor, er bare sådan, hvor whatever. Er det rigtigt? Ja. Okay, okay shit. Ja, på sådan noget. Ej, det må vi... Altså, bror, vi må godt komme med kritik af firmaet, ikke det. det? Sådan er det bare, altså... Nå, ja, så, så. Så, jeg sådan, jeg, så meget jeg kan, så selv er jeg bare ud af butikken, faktisk. Hvad, hvad, gør, hvad gør man sådan, når sådan noget det går i stykker? Er det så bare bad luck, ja. og så prøver igen? det er bare bad luck, ja. Det er min regning, ikke? Ja, ja okay. Så, ja. Er det, er det sådan, et, sådan et tidspunkt, hvor du tænker, fuck, mand, det, jeg gider faktisk ikke sende det? Ja. Ja. Altså, ja, også for det kræver jo helt meget sende. Jeg pakker det i to pakker, altså papkasser ikke om med skum imellem og alt muligt ikke? Og så ja, når de så smider det væk, ikke? altså det er mange penge. Jeg har betalt både for fragten, og jeg mister jo også. Jeg skal jo betale kunden tilbage for for produktet, ikke så ja, okay. eller Men er det er det så noget der virkelig, altså er det så noget der kan få nu var jeg lige fik at sige korthuset til at vælte, hvis Nej. der er så noget der går. Nej, det er det. Ikke. Det vælter ikke. Okay. Det gør det ikke. Okay. Der, skal, der går i hvert fald 10 år, hvis det skal vælte. Okay. Langsom væltning. Langsom væltning. Ja. Nå, men jeg tænker, men det, er også, det er jo også, altså, fordi jeg har skabt mig en fuck you-fond, som er sådan en øh, pengepose, som gør, at jeg ikke behøver at sige ja til ting, jeg gider at sige ja til, og at jeg ligesom kan gøre, hvad jeg vil øh, her i livet. Er det en, en sådan en fond, du har sparet op til? altså, ja. sådan, altså Nu siger vi nu siger en fond, som om det er sådan en eller anden øh, Nordea-fond, men det, det er din egen private opsparing? Ja. Og så sådan en fuck you-fond, det betyder, at så du egentlig bare kan gøre, hvad du vil lige nu. Ja. Så du har faktisk været ret klog at spare nogle penge op? Æh, ja, det kan man sige. Eller heldig også, ikke? Altså, okay. Ja. ja, heldig klog. Heldig klog. Men det er jo, det er jo klogt faktisk, og ikke bare bruge dem på, nu var jeg lige ved at sige, også et fortærsket begreb, stoffer og damer. Men altså, <laughs> ja. sådan noget er det ikke. Altså, jeg er helt ærlig, det er der jo folk, hvis de først får penge mellem hænderne, så går de i byen, ikke? Ja, men der tror jeg, at min gamle sådan, bange, mat har alligevel været meget god og været sådan, heller lige. Læg noget til side her, ikke? Og ja. det, men det er også, fordi jeg heller ikke, jeg er ikke i A-kasse og sådan noget, så nej, jeg nej. står her rimelig meget alene, og hvis... Altså... Men altså, det synes jeg da er et sindssygt godt råd. Kæmpe altså, godt bare, råd, bare lige her. Bare lige for at sende ud i, uh, i verdensrummet, vigtigt, ja. og det der med sådan, at faktisk... Fuck you og, fund. For, skab skaber selv en fuck you fund, fordi så... I. hvis I fucker op, så er der noget at tage i på lige et tidspunkt. Ikke? Ja. Det er også en masse altså... stress, der, der forsvinder der, ikke? Altså det, selv i ens daglige liv er det jo også, det er måske derfor folk så har forsikringer og sådan noget, men når det så er i dit kreative liv, hvor der ikke er alle de der ting, mm. så lige at have den, så du ved, øh, altså hvis der ikke er husleje næste måned, eller... Øh... Ja. det giver mig kæmpe bevægelsesfrihed, ikke? Og også det der med nu, nu er jeg faktisk gået solo og lavet la la la mit eget forlæs, som en bog kommer ud på mit eget forlæs, så jo. har jeg også trykudgifter, på mange, altså rigtig mange penge. Ja. Men det er der også råd til. Ikke? Og det er jo det er bare så fedt altså at kunne rykke på ting selv og investere i mig selv også. Ikke at ja. og skulle ud og have en eller anden tredjepart indover. Vi har to segmenter tilbage, og vi skal også lige runde lidt mere omkring øh, din virksomhed og sådan noget. Men øh, først så kommer der lige et øh, lille stykke musik. Det er Pligt med Syl. til øh, med noget på spil. Det her var øh, pligt med øh, syl. Et øh, sådan nyt øh, punkband, og øh, jeg ved, at forsangeren øh, Benjamin, han, øh, han arbejder også her på 427. han har snakket også om sådan noget heavy og sådan noget, så skud til, øh, skud til syl. Lige mens den her den spillede, så øh, kom vi faktisk lige til at snakke om noget, som, var, som jeg synes er ret spændende, det her med at træde i noget gammelt, man har lavet. Og det er også ligesom øh, en ting, som man kan bruge den her fuck you fund mm. til at undgå. Ja. Hvorfor er det, man gerne som kunstner vil undgå at lave noget, man måske har sig i på et andet tidspunkt? Altså, jeg, jeg tror, det handler om den der udvikling. Ikke? Man er hele tiden, det er jeg i hvert fald også i en udvikling, og jeg tror også, det er faktisk en pring, det er også det der med at tillade sig selv at have en ny stil og lave noget andet. Ikke? Altså, Instagram har tvunget kunstnere til at være meget ensforme i deres udtryk, og det skulle bare være sådan ensforme i feed hele vejen ned. Ikke? Og det, jeg tror, det er en kæmpe fælde. Fordi det, der er farligt ved det, er at man kommer til at kede sig, og man kommer til at gentage sig selv, og man sidder bare, og man er sådan, nu kender folk mig for det, og nu skal jeg bare lave det. og mm. Der er jeg jo gået den helt anden retning, og bare været sådan, jeg laver det bare, og jeg laver det i alle stile og sådan noget. Og på en eller anden måde, så giver det mening alligevel. Mm. Altså, og det tror jeg, det vil gøre for alle, altså, ja. egentlig. Nej, nej, nej, jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Altså, det, det er jo stadig det der med, altså, at bevæge sig. Altså, det der med, at man kan sige et Instagram-feed, der vil folk måske også gerne have det gamle, det, man ligesom var engang, ja. det der, det samme. Altså, man ser også folk med mange følgere, det er også ligesom folk, der har kurateret deres Instagram-feed mm. meget pænt, ja. og du ved, det er det, det, det samme, det er genkendeligt, men man også gerne må bevæge sig. Det altså, Det, jeg, det, det ja. er også det, vi snakker om her. Det er det, jo, ikke? Ikke? Og altså, det der med, at skulle gå tilbage ikke, til noget, man ligesom har været, og man ja. har udforsket det, og man har måske også sådan accomplished det, eller sådan nået mm. til et level, og så skulle gå tilbage, altså det er jo fedt at lave noget, man selv synes er fedt. Mm -hmm. ikke? Altså, det er der, man... hvor man starter, tænker jeg. Ja. Og på det, altså, da, da, du så, da du starter, hvordan, kan du fortælle lidt om det der med at skulle sige, okay, nu åbner jeg denne her butik og det her atelier. De nervositeter man kan have ved at gøre den slags. Hvad hvis jeg ikke kan betale husleje, osv. Ja. Hvordan var det ligesom at starte det, og hvorfor, hvad gjorde, at du turde tage det der spring der? Jeg tror, jeg, jeg snakkede faktisk med nogle gamle bladetegnere i miljøet, og de sagde, at de har betalt til deres værkstedsplads du ved, 3.000 kroner om måneden, et helt arbejdsliv. Øhm, og så var jeg sådan, et, ja, det lyder da egentlig også lidt pres. Og jeg kommer altid til at skulle have et værksted, og så fandt jeg så en andel, en erhvervsandel, og købte den. Og jeg startede ud med at have altså, tegnestuder nede, så vi sad fem mennesker med skrivebord. Okay, så det var, det var med ned i banken og låne nogle penge og så videre. Jeg havde pengene. Okay, ja. sindssygt. Ja. <laughs> så du havde en mulighed for ligesom, at købe øh, en, øh, en andel, ja. der går ja. og så leje den ud i, ja. til at starte med og sådan noget. Okay, ja. så der havde du en sikkerhed i, okay, jeg jeg ja. har ikke den der 3.000 kroners... Øh... Ja, det er, det. Altså, det, det, det er jo det, og så er det en billigere husleje, ikke? og der er okay meget plads. Og... Men jeg havde det jo sådan, du ved, jeg gik jo fra at have job og kolleger og sådan noget, jeg havde faktisk også et deltidsjob, øh, som tog mig helt, helt, helt lang tid at slippe, altså, hvor jeg gik sådan fra fire dage, til tre dage, til to dage, hang sådan, sådan en råketand, der hang til sidst, og bare skulle sige det der job op og turer ikke? Så det var, en, det var en proces for mig, det der med sådan at give slip på det der sikkerheden i at have et fast job, ikke? Altså, men som også kan være virkelig sådan dræbende, tror jeg. Altså det der, vi også talte om lidt tidligere, det der med, når der kommer ild under røven på en, og man selv skal stå der, så begynder der også at ske nogen, og så begynder man at investere og kigge sådan på, okay, hvordan kan jeg have passiv indkomst? Hvordan kan jeg sørge for de her ting? Hvordan kan jeg sætte nogle skibe i søren, der sejler langt ud i fremtiden? Ikke? Altså begynder ting strategisk. Men jeg synes også, det er nice det der med, at det sker gradvist på en eller anden måde. Det behøver ikke at være sådan, okay, du ved, hvis du vil være kunstner, så skal du fucking sige op i morgen og så bare ned og finde et atelier, og så er det i gang, ikke? På ingen måde. Altså, jeg synes jo, og det tror jeg faktisk også er helt vildt vigtigt at sige, at for mig har det altid været ekstremt vigtigt et eller andet sted at holde det på en måde adskilt. Altså sådan, så jeg aldrig har været sådan tvunget til, også i min keramik, da jeg startede med at lave keramik, gik det mega godt. Jeg lavede de her små ting på ben, og folk købte dem, og det var helt vildt. Men jeg har, jeg har hele tiden bare været meget sådan bevidst om, at det ikke er ikke min kreativitet, der skal være tvunget til. Det er det så nu, men der skal være tvunget til at betale den der husleje, for jeg synes også, det er et usselt sted at sætte sin kreativitet hen og tvinge den til det. Det synes jeg ikke er fair, faktisk. Altså, ja. ja, altså, det er jo ret spændende, kan man sige, mm -hmm. fordi der er jo sikkert rigtig mange, hvad skal man sige, mennesker derude, der rigtig gerne vil blive kunstner. men du siger simpelthen, at man ikke skal tage sin kreativitet ud der, hvis det er døde altså død pigen nødvendigt, at man tjener penge på den? Det synes jeg ikke, man skal have. Altså, okay, nej. men det er jo det, du gør nu. Så hvordan adskiller det sig? Jeg tror, det er, fordi jeg har den der sikkerhed nu. Altså okay. sådan, at, og jeg har altså, bygget en rimelig sund forretning op. Okay. Jeg føler ikke, at min kreativitet betaler huslejren. Det gør den, men det er ikke på den måde, at jeg nogensinde skal give køb på, hvad jeg vil, stilmæssigt eller integritetsmæssigt eller noget. Altså sådan... Så det er det der spektrum mellem måske at gå på kompromis med sine egne værdier mm -hmm. og sin kunst, mm -hmm. som, altså, som du også siger det der med, at man skal ikke ligesom lave noget, man måske ikke har lyst til. Eller, ja, ja, men det har også været meget min, og jeg tror også, det er universets måde at guide mig igennem det hele. Jeg har haft så mange kunder også som illustrator, som ville rette på mig, og jeg havde det vi rettet på. Altså, jeg har hele tiden mødt den der sådan, jeg skal selv bestemme, jeg skal selv bestemme. Det er nødt til, hvis jeg skal være glad, og hvis det skal være godt, fordi det er jo også det, jeg har erfaret altså, som tegner i så mange år at hvis jeg bliver tvunget til noget, og jeg laver noget, jeg ikke synes er fedt, så er det bare ikke fedt. Altså, det er det bare ikke. Men hvordan gjorde du det så? Altså, den overgang fra så at være den der roketand på arbejdsmarkedet mm. til så at gå selvstændigt? Havde du sparet nok penge op, eller var der en plan? Eller? Mm, ja, altså, jeg arbejdede jo sindssygt meget som grafiker, altså også i mit eget firma i starten, og tjente jo, altså man kan jo tjene virkelig gode penge på at være grafiker. Og især, når man er selvstændig, fordi der er ikke en eller anden chef, der skal have en masse penge, mm. eller man tjener penge til mm. Så jeg tror bare, at jeg arbejdede også dengang helt vildt meget. Okay. Og tjene masser penge på det. Og så havde jeg jo sådan sikkerheden i huslejen i værkstedet, altså i og med, at vi var mange til ligesom at, at betale den husleje der i starten. Ikke? Til sidst endte jeg med at være alene. <laughs> det var også nej, nice. så du, du behøver heller ikke at gøre det selv, vel? Altså der, der er helt sikkert nogle andre, der går med de samme drømme som en. Så, det er jo det, så... og som mega hyggeligt også. Jeg tror også, man lærer helt meget af at sidde i et fællesskab med andre. Altså min første sådan ude kontorplads, arbejdsplads, jeg havde, der mødte jeg en masse kunstnere og havde det sådan, wow, man kan leve sådan her, altså det var helt sådan mindblowing for mig, så det der med at komme ud af sit eget hus og måske fra sit eget skrivebord og begynde at se, hvad gør andre, hvad er muligt, ikke? altså få nogle expanders eller sådan noget man kan se, hvordan man kan gøre det, det tror jeg er mega vigtigt, det var det i hvert fald for mig. Hvordan fik du så skabt det der netværk? Altså er det noget, du altid har været opmærksom på, eller er det noget, der er kommet sådan lidt hen ad vejen? For det lyder også som om, at du har mødt nogle mennesker hen ad vejen, mm. som også har vist dig, eller ikke, måske indirekte vist dig, hey, du kan gøre det her. Ja, helt klart. Jamen det har, det har jeg. Jeg har været mega heldig at se de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, da, ikke? Men så tror jeg også, altså jeg har også lagt arbejdet i det, altså taget ud. Jeg har været på alle markeder, slæbt mine ting frem og tilbage, plakater, visitkort, alt det der. Altså jeg har virkelig sådan put in the work, så altså alle os... markeder, hvad tænker du? Sådan nogle, jeg mener sådan noget Finders Keepers ja. og Flid og alle hvad de, de ellers hedder. Ikke? Og det er sådan nogle designmarkeder, hvor man kan købe kunst, ja. kunst alt muligt fra forskellige små designer. Ja, og, ja. ja okay. så, jeg ligesom sådan, så altså, og der så er jeg jo sådan, mødt et bredt publikum. Ikke? Så man kan jo nok ikke forvente, det ved jeg ikke, om man kan, men bare sådan at åbne en butik og så forvente, at folk strømmer til. Jeg har i hvert fald bygget det op sådan, over mange år mit brand og mit navn og fået det ud og uddelt. Jeg ved ikke, hvor sindssygt mange visitkort og... Ja. Mm. Hjælper det på, at du så har også fået mere ro i maven, når du har set alle de her mennesker gøre det, og du begynder sig selv at, at få det til at virke? Gør det, at hele det her kunsthistoriker, at det er sådan, du er ikke er så bange for, at du skal ud og være kurator? eller at den baggrund, at det sådan en, som ligger og sådan, nej, men det kan jo altid blive? nej, jeg tror mere for mig, at det mere sådan, at jeg kan altid bare dø. Hvis ikke jeg, hvis ikke jeg <laughs> okay, kan det her, shit. så vil jeg faktisk hellere dø. Men Det dø. Jeg er meget radikal, ja. altså. Bliv hos os. <laughs> lidt endnu. Jeg har stadigvæk lidt på fucking i men inden jeg tager billetten. Okay. Så du, altså, du vil virkelig ikke tage et, et almindeligt job nogensinde igen? Nej, det ved jeg ikke. Måske. Jeg, nogle gange savner jeg også kolleger og, sådan, og have en hverdag. Og det, det, det, gør, det gør jeg, det gør jeg. det kan blive meget, meget ikke? Okay. Der er det jo bare at åbne op på nogle af så hvis du siger, det det, det kan du, jeg heller ikke holde ud. Nej. Det er jo desværre <laughs> ja. det der med, når man har taget skridtet for langt øh, ind i skoven, så kan man ja. sgu ikke det... Jeg ved ikke, der har jeg ikke fundet den endnu. Sådan, men jeg mødes jo, vi har haft folk nede til kaffe hele tiden. og sådan noget ikke, så. Men så det der med at, i hvert fald at have noget at falde tilbage på, som er den, man ja, måske møder, ikke. den har man ikke behov for, vil du sige det? Jeg tror også, jeg har givet slip på det, også da jeg udgav min bog. Det var mega sådan, der var mange pinlige ting og sådan noget, Hvad jeg havde det sådan lidt, jeg får aldrig en kæreste igen, jeg får lidt job igen. <laughs> altså... Fordi sådan, det kan man da ikke, når man er sådan her. Altså. Men det er vel også, fordi du... Altså, man kan sige, nu sælger du også dig selv. Du sælger din historie, du sælger ja. din opvækst, du sælger dig mm. i virkeligheden jo, ikke? Jo. Altså, uden at det skal lyde alt for sådan, øh, øh, hvad skal man sige, prostituerende, ikke? Altså, det er jo ikke det, det er. Men det er jo din historie, ikke? Jo. Altså, det er jo, og det, det er jo vel egentlig det, alle kunstnere gør. De sælger et lille stykke af sig selv, hver gang de ligesom skal ud og lave noget, eller få penge for noget, ikke? Mm. Altså, så, så man kan sige folk må jo dømme ind på det, man er, tænker ja. Ja. Der er som regel, der, som du så har oplevet med så er du jo nogen, der kan relatere og skriver til dig, og var det vigtigt, at der er nogen, der siger det her. Og det er jo måske det, der kan være det hårde i at være kunstner, hvis man er den slags kunstner, som udleverer et eller andet, at, at man skal udlevere noget, som, uh, som måske kan være sådan et, at der, hvor det begynder at, at gøre ondt. Men det er måske også et tegn på, at, det skal du sige. Det fordi er jo selvfølgelig, at det, det. Ja, det skal at... gøre lidt ondt. Ja. Ja. Arbejder du med det, det er efterfølgende nu, at, sådan, at bliver det nemmere så at udlevere sådan nogle ting? Det gør det. Altså, det. Bogen nummer to er faktisk mere udleverende end etteren på mange planer, men jeg er slet ikke nervøs for det. Men jeg tror også, det er, fordi jeg har lavet det indre arbejde op til søvn, du skulle udgives. Der var sådan et, jeg nødt til bare at være parat til alt det her, og så skete der jo faktisk ikke noget. Der var ikke nogen, der var sure. Der var egentlig ikke nogen, der gav mig hate. Men det havde... jeg var sådan, jeg er parat til det. Men så, så, så har jeg gjort arbejdet, så det er fint nok. Så nu føler jeg egentlig, at jeg kan sige så det hvad som helst og være fint med det. Ikke? Du siger også, at du ligesom har lavet en masse arbejde, men har du også haft heldet med dig altså til at, at, at lave din kunst som et arbejde i dag? Jamen helt vildt. Jeg tror også, at altså, den der Amagervæg, vi snakkede om, ikke, det, det tror jeg faktisk var sådan en afgørende øjeblik. Fordi jeg fik en stor post penge, der og så fik jeg også for at lave væggen. Ikke? Så det gav sådan et rigtig godt økonomisk fundament. Har du gjort dig selv heldig? Eller, fordi jeg tænker, hvis man sidder ude i øh, Tavlov i Jylland, og så også gerne vil leve af sin kunst, ikke? men ikke kan komme ind og lave en væg på Amager Bio, hvad, altså, hvordan fanden gør man så? Det kommer an på, hvor man har at byde <laughs> man sige. Altså, Så man skal være god af det, du Men siger. Nej, men jeg tror også, det handler om at tage chancer, og, og, når, og når der viser sig nogle muligheder, så jump af dem. Altså gør det, ture, og udvide og ekspande og sådan noget. Ikke? altså Og tage, tage de der chancer og tage med. Min veninde Mia var sådan, hæver hey, du med ud væg, så gjorde jeg det. Det endte med ammer og bio. Det var bare en eller anden søndag med tømmermænd jo. Så det der med også at gribe og altså, fiske, også igen for at bruge for øh, øh, hvad skal man sige, begrebet fiske i forskellige damme, prøver at, at sige ja til nogle ting, som du ikke lige helt ved, hvad er. Ja, det tænker jeg helt klart er en virkelig god idé. Altså, tage chancer. Er der noget, oplevede du noget, når du havde det her kontorfællesskab øh, med andre? Er der også noget i det der med at åbne sin kunst op? For jeg tror, at, at personen, du nævner i øh, Tavlov, eller øh, hvad byen hed... <laughs> ja, whatever. Tønder kan det også være. Tønder, det er bare fordi, at, det er så langt væk. Til ja, her, ikke, men jeg kender det jo 100%. Ja. Men så sidder man jo på, på sit lille værelse, måske stadig boende hos sine forældre og har alt drømning. Og så tror jeg, der kan være en tendens til, at ens kunst er meget noget, der, der ligesom bliver inde på det værelse. Har du haft nogle oplevelser med, sådan, når man begynder at åbne det op og anser sin kunst også som noget, andre skal kigge på under salgsbart og sådan noget? Hvordan, hvordan var det at gå fra dine egne tegninger til, hey, det her, det skal være mig udad til? Mm. Jamen, jeg tror faktisk, jeg, jeg var heldig nok, at jeg kom ind på sådan et lille galleri i jeres bagved, meget tidligt med mine tegninger, altså for 10 år siden eller sådan noget. Ikke? Og så havde jeg faktisk allerede bare et, et publikum og nogle folk der købte mine ting og det gav mig også blod på tanden. Altså, jeg tror for mig det der med at lave til min skrivebordskuffe, det har jeg selvfølgelig gjort, men jeg har også altid gerne vil have et publikum. Ja, altså så Så du har søgt det. Ja. Altså det der med også at lægge det ud til folk og sådan noget der. Helt vildt. Ja, ja. men det er, jeg er heller ikke sådan bange for. Jeg ved godt at når jeg snakker er ude og snakke med folk så kan jeg godt mærke at det er en af de største ting folk frygter, det er at blive bedømt. Altså men jeg tror bare ind i, i mit hoved her at der skulle alligevel ikke nogen der ligger mærke til hvad jeg laver. Der er ikke <laughs> nogen der tænker på det. Så lægger bare værdiligt. Det skal vi komme meget mere ind på. Lige præcis sådan noget der med måske ikke at tænke på, hvad andre laver på den anden side af, ja, faktisk noget Wutang, som jeg ved, du kan. Du elsker derovre. Det sådan. Og velkommen tilbage efter et stykke dejligt Wutang. Vi lytter til øh, Med Noget på Spil, sæson 4. Mogens Christiansen, Christoffer Tauber i studiet. Ja. Yeah. Og vores gæst, Matt, Mathilde, Diemand kunstner. Vi skal snakke om kreativiteten. Skal man leve af den? Skal man leve for den? Vi har været igennem hele paletten af, hvordan du blev kunstner, hvad du har gjort, hvad skal man ikke gøre, alt sådan noget. Skal vi prøve her til sidst at se, om vi på en eller anden måde kan som hele den her samtale op til at uh, få nogle gode råd til. Hvad var det, vi snakkede om før? En, uh, en uh, person i... Uh, t... Fuck you fund. Nej, en, der sidder ude i den lille by i uh, Jylland. Nå, og... i hvis der, ja hvis der sidder en kunstner ude i Tønder og hører det her, jamen, hvad, skal, hvad skal personen så gøre, hvis ja. de gerne vil være kunstner? Hvis de gerne vil være kunstner, at de sidder i Tønder. Jeg tænker også bare, det måske <laughs> eksemplet med det der med, at man sidder ude på et eller andet, ja, ude i en eller anden provinsby, og man mm. tænker, åh, oh, hvordan fuck kommer ja. jeg ud til folk med mit chat? Udover selvfølgelig, de laver måske noget på sociale medier, ikke? men hvad, mm. hvad skal man gøre? Altså, jeg synes jo, man skal finde ud af, hvad man synes er sjovest, og så gå den vej. Ja, det synes jeg altid er, ja. er vejen. Ikke? Og så måske prøve nogle andre medier. Hvis man ligesom kun tegner, så kan man prøve at lave nu kommer jeg bare med nogle vilde eksempler Kom, ja. altså, men jeg mener bare det, jeg, for mig i hvert fald har det født fød meget sådan positivt ind i hinanden det der med at forskellige medier fordi det der med at male væg, det gjorde at min tegnestil blev bedre fordi det er sådan, på en væg der skal, der skal du kunne aflkode det mega hurtigt det skal være meget simpelt der er ikke tid til at sidde og lave en masse små detaljer og sådan noget og det tror jeg har været helt vildt positiv for resten af min, altså min tegnesil. Samtidig med keramikken, det er meget sådan noget, at fanger, du laver en streg, så ligger den streg, du kan ikke rigtig til at lave det om. Det var også mega godt for mig, fordi jeg var meget og typen før, meget sådan kontrolleret. Altså så det, de, alle de medier og de forskellige ting, jeg har lavet, det er ligesom udviklet core-tingen, eller tegneting eller hvad man kan sige. Ikke? Ja, så man skal ikke være bange for sådan at, at åbne op Nej. for sin kreativitet. Ja, så man skal prøve noget forskelligt, noget monsieur, måske... Betong. Ja. Okay, det er et beton. <laughs> Sindssygt. <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor er det egentlig, at man altid laver det der eksempel med den der med den provinsby, og man sidder alene på en masse. Jeg tænker, kan man kan da også have. sidde i en lejlighed på Nørrebro og det på samme måde. Ikke? Ja, ja. Men måske er det fordi, at, at man bliver måske ikke mødt lige så meget af folk, der har det på samme måde. Det kan være svære at finde fællesskaber mm -hmm. osv. andet end på internettet. Jeg tænker, ikke? hvad de fællesskabet laver, ja. Ja, yeah. Det kan også være fedt at lave et street art-projekt, hvor man hænger nogle af sine ting, op, tegninger ude i gadebilledet, eller digte ude omkring, eller, eller andet, så lave en lille QR-kode med sit, eller sit Instagram handle, eller sådan noget, ikke? Altså, det... ude i gaden, ja. Altså, det er jo også, det er, jo en, det er jo en klassisk ting, den der, men jeg tror også, det sådan, at man glemmer, at du må godt tage gaden. Ja. Altså, det er, ikke, det er jo ikke ensformigt det hele, og man kan også gøre det på en, en måde, hvor det ikke er totalt smadret graffiti, ulovligt shit og sådan noget, ikke? Altså, Gør det på en ordentlig måde. Altså ja, en vigtig point i det der over, og altså jeg jeg har en okay stor Instagram, ikke kæmpe, men okay stor, og på et eller andet tidspunkt så postede jeg et meme med jeg tror det var Tupac og Osama bin Laden der sådan øh, og det så shadowbanede de lukkede de lukkede bare min forretning ned. Wow. Altså jeg mener, jeg gik fra helt vild mange story views til sådan 200. Altså det var helt det var og det og, og det stoppede bare min forretning stoppede bare, fordi min forretning var på Instagram, ikke? Nå. Det, jeg lærte af det, det var det der med sådan, okay, men de ejer faktisk det her medie. Det er dem, ja. der bestemmer, hvad fanden der skal være herinde. De kan lukke hele mit shit ned. Bare sådan... Og så var jeg sådan en hvad, hvad kan jeg så gøre? Men så har jeg sådan, at jeg har gaden. Den har jeg altid haft. Jeg har, altid, jeg har malet... Altså i 100 år, jeg har hængt posters op og alt det der, ikke? Og så tager jeg det tilbage til gaden. Og der er helt mange folk, der finder mig på stickers og pester og sådan noget, ikke? Nå, ja. altså sådan den helt klassiske hey, analog gamle, måde. ja. Okay. Fordi hvis de tager det andet fra dig, så må du jo bare tilbage til udgangspunktet. Så sådan havde jeg det i hvert fald. Det synes jeg er et dejligt råd i dag. Altså også fordi, det skal man virkelig huske på, fordi kunst er jo mange ting. Og kunst kan også provokere. Og man kan sige, en kunstners hjerne kan også nogle gange være meget broget. Så det der med, hvis, hvis man laver noget på Instagram, Facebook, alt det de nu ejer, de kan lide, jamen, så kan de lugte din forretning. Pudselt. Det er jo faktisk ret uhyggeligt at tænke på. Men det får mig også til at tænke lidt på Emilie Hestepes, som vi havde ja. inde i, i episode 1. Ja. som jo fortalt om det her med, at han lavede musik også tilbage en gang, hvor man bare lavede demo-CD'er, og så gik man og delte dem ud til venner og til pladselskaber og folk i gaden videre, hvor han sagde, at lige så snart man havde givet den der ud, så var man sådan, at nu, nu er der sindssygt mange, der hører vores musik, og er det fedt over vores musik, uden at vide, om folk overhovedet hører det, eller hvad, hvad man altså, Hvor han siger, at nu der. Lægger du et eller andet op, og så sådan, ah, okay, den fik ikke lige så mange likes som den anden osv. Så, så det der med, at det bliver målt, kan også godt være lidt skadeligt for ens kreativitet. Putter man en stikker på gaden, jamen, så kan du heller ikke måle, hvor mange der går forbi og har det mega til over den der stikker, eller lige tager et billede bare i deres private og ikke? Så måske er et råd der, at sådan, hey, husk også at lave noget for at lave det og sende det ud. Så vigtigt jo. Så vigtigt. Altså, og det der med, sådan, hvad er det egentlig, du har lyst til at sige, er der noget budskab? Du har lyst til at ramme nogle mennesker eller røre nogle mennesker, måske. Ikke? Altså, jeg synes jo også, at kunst på en eller anden måde, det er det, det kan. Det kan med at ramme folk, og det kan nå dem på en anden måde end alle mulige andre veje. Ikke? Og så må man stole på, at det bliver mødt. Selvom at du ikke øh, kan se beviset. Yeah, ja, ja, men lige præcis. Og, det, og men folk kommer og fortæller mig sådan, jeg, jeg kender dig, fordi jeg så dine sticker. Jeg kender dig, fordi en eller anden min ven havde den der en eller anden gratis plakat, jeg har lavet, ikke? Det sjove er, når man putter det på Instagram eller Facebook eller ud på internettet, jamen så skal folk også mere faktisk finde det, end de måske i virkeligheden skal ude i den virkelige verden. For ja. hvis du hænger en plakat op på, let's just say, Englands vej, eller hvornår, hvor det nu end var, var at man kan se en, for eksempel en gavl eller sådan noget lignende, eller... En eller anden vej i København eller i en, i en by, jamen, der er jo også andre, der altså 100% går den samme vej. Altså, og man kan sige, at der er jo ikke folk, hvis de ikke kender dig, der søger på dit Instagram-handel. Mm. Det tænker jeg er vigtigt at huske på, det der med, at de søger ikke på, kan jeg tage mit eksempel, Christoffers kunst. Det er ikke noget, der er rigtigt. Men, men, men altså, hvis jeg hænger en plakat ude, ude i virkeligheden, jamen, så kan de se, Nå, oh, Christoffers kunst, what the fuck, det er en Instagram eller det, eller andet. Det, det, ja. ja. Det er ja. det. Ja, så altså, jeg finder selv mange fede ting øh, altså i gaden og sådan noget, ikke? Ja. Og så tænker jeg sådan, tænker, Åh, det er fedt, og der er mange fede kunstprojekter. Men det er bare meget sjovt. at laver det på den uh, telefon? Ja. Jeg er i gang med at finde ud af, om der er noget, der hedder Kristoffer. <laughs> <Sønt. Christoffer. laughs> det, det, det Det skal, det skal jeg ikke faktisk synes, så, ja. så opretter jeg den ja. Instagram, og så lægger jeg bare billeder op. Den findes ikke. Okay, men så hvad er det er den min nu. nu? ja. ja. Næste gang, vi optager, så har Kristoffer en kunstprofil. Så lad os kun. nogle små... Jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave. Altså, jeg kan kun male bukstaver. Det er det, jeg kan finde ud af. Men det måske også... Det er altså, din ting. Ja. Det, er, det er bare min ting. Ja. Hvad, hvad er et godt råd, som du har fået nogensinde? Jeg må, lige tænke, jeg må lige tænke. Selvfølgelig. Et godt råd, jeg har fået. Man må gerne have tænkepauser. Okay. Jeg ved ikke, om det er et rød, altså, men da jeg havde lavet den der væg, og jeg havde det hele super pres og jeg havde det sådan et, nu havde jeg endelig fået den der væg, manifestationen virkede, og så gik alt i sy kage. Altså, det var så hård en proces at male den der væg. Der var så mange... Det var sådan noget med, jeg sagde, at jeg havde den der udfordring med rettelser, Og det var sådan noget med, da jeg var færdig med væggen, og havde leveret liften tilbage, og havde kørt al min maling hjem til Nørrebro, mm. så, så var der rettelser. Fra dig eller fra... På gavlen fra, fra kunden oh. Altså, så det var bare sådan, igen, sådan en... Jeg ved det ikke. Altså, som om jeg bare blev udfordret i den der sådan... Hvorfor skal jeg hele tiden <laughs> rette ting? Altså, det er så sindssygt. Hvor Hvad var, de... var med det? Hvad var det, de gerne ville rette? Et godt råd. Jamen, det var et eller andet... Altså, i forhold til den der fjerskidt, så, så synes jeg de ikke, det var helt lige præcis øh, sådan... Nå. Jamen, I igen, det hele pro problemet var jo... Nå. Altså, problemet var rollefordelingen i, hvem bestemmer, hvornår værket er færdigt. Mm. Ikke? Så jeg tror, det var det, jeg blev udfordret i, altså af universet. Jeg tror ikke, at ting er tilfældige. Men uanset hvad, så var jeg på endnu en konference med en, der hed Julia Cameron, som har lavet en fantastisk bog, der hedder Artist Way. Og jeg sagde til hende, jeg bruggede mig rigtig hånden op og var sådan, ej, det har bare været så hårdt, og alting gik bare galt. Jeg troede bare, at jeg var på rette vej. Og så var hun nemlig sådan, I don't know, man, did you forget to have fun? Oh. <laughs> og jeg var bare sådan, yes, I did, for jeg var så uptight, jeg var så yeah. angst, jeg yeah. var så anspændt. Ja. Og alt gik galt, altså. Oh, shit. Det var et godt råd, synes jeg, det der med sådan, husk det nu for helvede. Og have det sjovt, ja. selvom det måske kan virkelig hårdt. Ja, og selvom det er store penge og store projekter og ansvar og alt det der, ikke? At... Eller man står og tænker, at det her, det er breakthrough-koncerten, gavlmaleriet, udstillingen, øh, et eller andet. ja. Stadig har det sjovt. Ja, stadig had det sjovt. Og en anden ting er det der med, at alt er en skidt til. Selv den der bog, der er sendt til tryk og kommer ud fra forlæger og sådan noget, det er også bare en skidt til den næste, du laver. Og du laver af body of work. Så der er aldrig en ting, der er noget. Så alt er bare spiller ind i den kæmpe bunke, du laver som kunstner af ting. Ikke? Og jeg tænker heller ikke den fejl eller den rettelse, eller hvad det nu var, dengang den jager ja, dig i dag, vel? Altså, man kommer man ikke også videre, og så er det et nyt projekt, der, der repræsenterer dig nu. Nu er det Søvde, der måske repræsenterer dig, og så... Altså, jeg er meget taknemmelig for den konflikt, der var der, og før jeg lærte så meget af det, og jeg, jeg troede virkelig ind i mit, min identitet. Det var meget sådan noget med, jeg kom ind på kontoret, og så, og så var de sådan, maleren af her. Mm. Og sådan at jeg sådan, jeg er fucking ikke en maler, jeg er Fuck kunstner. <laughs> altså, du ved, men, jeg, det, men det var jo godt, fordi jeg kunne jo mærke mig selv, i den modstand, jeg mødte der, ikke? Det var perfekt, altså. Ja, yeah. Der var, lige, der var i hvert fald lige to minutter skuld der. Ikke fordi, at hele det her ikke har været guld. Det der var godt. Tak det var for godt, det. Ja. Ej, jeg synes, det er fedt det der med, at alt er en skidt. Fordi ja. tit, så, så kan man måske også godt sidde og sige, det er sådan her, det er. Og så holder vi os ikke til andet. Ja. Altså, og det tror jeg kan være rigtig farligt. Jeg skrev også ned tidligere her i mit uh, lille manus, bare lige for at huske på det. Du snakkede om, om tegneserien og så videre, Men det her med, at jeg tror, jeg hørte gang at all real writing is rewriting. Det der med, at det kan være, du har skrevet noget ned, men nu er du nødt til at kigge på det igen og igen og igen. For mm. du kan ikke bare... Det der first draft er måske ikke altid det fedeste. Nej. Du er nødt til lige... Og det kan godt være, du sender det first draft ud, men så får du også noget, noget respons tilbage. Ikke? Altså, og så kan det være, at du gør det endnu bedre næste gang. Det synes jeg... Jeg synes, jeg synes det er nogle, øh, synes det er nogle gode råd. altså. Hvad, hvad synes du? Jamen, jeg synes også, øh, at altså, den der have fun, den er, den er virkelig stærk. Det. Ja. Er, altså Og du har taget taget det til dig, ikke? og nu prøver du så at have projekter også, det der med at sige, jamen, okay, jamen, så kan jeg have det mest sjovt her måske, og herovre skal jeg koncentrere mig lidt mere, ja. eller et eller andet, men sørge for, at det er sjovt, det man laver. Nu er du så sørget for, at alt du kan lave er det, du gerne vil lave, og du kan bare arbejde med det, du gerne vil. Stod man i en situation, hvor at man måske øh, laver et eller andet, som gør, at det her kan jeg kun måske leve nok af halvdelen af tiden af mm. et eller andet? Altså, tror du stadig på, at man kan være den gode en den lykkelige kunstner, eller hvad man skal sige, mens man har et job ved siden af? Ja, helt klart. Og for nogle mennesker nok mere, ikke? Mm. Ja, fordi, at, det ved jeg ikke, jeg kender også mange kunstnere der struggler, og hvor det økonomisk er en kæmpe ting, ikke? Så der tror jeg, det er bedre også at holde sin kreativitet safe, på den måde, at den ikke skal ud og tjene penge, men det kan man gøre et andet sted. Eller, altså, det, det tror jeg er sundere, det vil jeg selv vælge, Uh, frem for det der med sådan, at skulle partout lave noget, der kan tjene penge kreativt. Altså. Men hvordan harmonerer det med det her med, at man sådan okay ej, man er nødt til at prøve at kaste sig ud i det, fordi at det skal, da, du ved, ligesom uh, Swet sagde uh, sidst, jamen, når, når han så var allermest broke, jamen, så fandt han ud af en ny måde ja, at salde sin ting. Ja. Ikke? Men hvad så, hvis det aldrig virker? Er det ikke det, man er mest bange for, når man står der og skal kaste sig ud i det? Hvad vil du sige til det? Altså, at ø, hvis... Hvad, hvis, hvis det så ikke virker, hvis man... Okay, nu, nu kaster jeg alt om ombord. Jeg prøver... Ja, jeg synes ikke, man skal kaste alt ombord. Det synes Nå. jeg virkelig Jeg synes virkelig, man skal ease into it. Men det er også, fordi jeg har det sådan lidt angstet, og set mine min, min forældre også have det helt fucked der som flasker på gaden. og sådan Så jeg har det sådan lidt... Jeg, altså, på den måde har jeg brug for at, at være sikker. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke have det sådan u, uh, jeg har to kroner til morgen. Det dur bare ikke for mig. Men det er jo bare mig, så jeg vil råde folk til... Og is altså det der med sådan, så har du tre job, så har du to. Og sådan stille og roligt, så man ikke ligesom bare kaster sig ud på dyb vand, ikke? Det kunne da også godt være noget, ikke? Altså is into it, fordi der bliver måske lidt fortalt den der historie indtil videre om, at man er nødt til at gå efter det, og så skal det sgu nok lykkes, ikke? Jamen, det kan også noget sagtens være, det altså ikke, at det sådan. gør jo. Ja, ja, men, men at det er okay, ligesom at... Hvis du er en person, som ikke kan leve i det der, hvis du er mm. sådan, jeg kan ikke være mega broke, det, det overgår jeg nej. ikke, og altså, den stress skal jeg ikke bruge. Men det betyder ikke, at du ikke kan blive kunstner. Nej, nej. Men det er så vel i virkeligheden også at finde ud af, hvem man selv er. Hvem man er, og hvad man kan holde For til, ikke? Ja. Du har også snakket om, at du er sensitiv, ja. så man kan sige, du har måske, jeg ved jeg ikke, fået hjælp, eller i hvert fald snakket med nogen, som har også sagt, du bliver måske nødt til at gøre det sådan her, eller i hvert fald spurgt dig selv. ja. Fordi jeg tænker, at det er jo et kæmpe stressmoment, det der med, hvis man ikke kan betale huslejen, eller du, ikke er, du er nødt til at stjæle appelsiner for en uh, netto for at overleve. Altså, ja. Du ved, det er, jo, det er jo... Jeg vil tænke, tror jeg. Jeg tror, mig, for mig personligt, så vil det være is to it. Altså, men, men hvis det skulle være, at jeg skulle leve noget kunst på et tidspunkt. Mm -hmm. Men altså, jeg tror, det er, jeg tror, det er meget forskelligt fra ja. person til person. Ja. Og jeg vil sige også, altså, jeg tror også på, at man bliver grebet, hvis man tager et skridt altså et modigt skridt ud i noget af det, der ligesom er ens dharma, eller hvad man er sat her i verden for at lave, så tror jeg også på, at man bliver grebet. Mm. Men jeg har, bare, jeg har bare været for angst personligt til bare at tage det kæmpestore skridt derud. Altså, og det er jeg rigtig glad for egentlig nu. Ja. Jamen det synes jeg bare er mega vigtigt at få sagt højt, at altså, hey, det, det er altså okay, at man ikke fordi... Man ja. må gerne tage det der skridt på sin egen måde. Ja. Og det bliver de sidste år for den her omgang her. Øh, tusind tak, fordi du kom, med. Tak for invitationen. Og øh, tak, fordi du er her, Morten. Og tak til mig, fordi jeg også er her. Jeg mødte op i dag. <laughs> hey. Tak skal øh, Og tak til Jon, vores tekniker, der sidder derude og giver thumbs up, når vi vil må optage. Og så tak øh, til Elever, Studenter, Kooperativet for at øh, få det her til at ske. Og så gå ind og fyld øh, Mathilde Dimand på øh, Instagram. Det er M-A-T-I-L-D-E-D-I-G-M-A-N-N -N på Instagram. Og så kommer der noget musik her. Switcher selv Når jeg vil Kan ikke være den lenger Hvad kan mig selv